اللہ <متشفر> من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هاکسان یاکلون الرباچ خریشد وعلمال لا یقومونهد به نه راپور ته کږي پهورت د کیا مد د قونهله کمه یقومون ل مګر پهشان د راپورتهکېدو ده غکس یاته خبتو هوشينو جو رسول یا غل رشتان منل مسجد وجد لونتمنا دیو کے الہ الامین د سوت فرورت فرمائی سوت پغناہوں کی اولو یا گنارا او دالک سنگ زمون پر شریعت کے حرام او نارواضے نوز دین مخ کی شریعتونو کې لکتا سول قران کې وراشي کم دا ناروا او حرام دي کې د ستخور بارک وی چې کم خلق ستخري او پرځ د قیامت د قبر نرا پورته کیږي ددا شیرا پورته کیږي لک یو شړی ته شیاث وین رسی دلی ویو له ونې کړي وی او هغه ور رسول دی اولته وی او به خود افروض له المشن مراد جنون له مسا فهو ممسوسن ای جنف فهو مجنون <تصال> <تصال> <سلام> شیطان د لا او د خو پهذوانې سړي ته وورسیږي کل غ پروويلتې وي او دا یاتهخ ماخوز ماوس د ملخ البعیرنا نه کله اوخ داسې خپې وي را غرزې دلې یو د سلته وي اذا دو رب به ها الارض اجمک فی وی ګور یو داسه مستقله ولې شياغه په لغه پویږي نو پتل لا نو ستخور بداسې لیونی شکل کرا پورته کی باز دې ونه په لګم پوریږي په دردم پوریږي په تکلیفم پوریږي نو دې بد داسې دی و نه پشکل کې دغه ورنرا پورته کیږي نبی عليه السلام یوغت خوب لیدلو باغ کې دام د الله حبيب عليه الصلاه والسلام لیدلو الله حبيب دام لیدلیو دوینو یو نهر په خوب کې کتل یو سړی د دې نهر په غاړه ولاړو ادي من د نهر کې اوسړیو ناورس لامبو والا او دې غاړه لبراتلو ادا په غاړه سړي سره د کانو ډېرې جمعو نو کله چې دې سړي وېر اده کول چې د وینو د دې نه رهوسی نو په یو غټه به په دې خلک یو ویشتو نو هغه غټي سره چې بده کمځنه لامبو والوا غزل به واپسو رسولو رسول الله حبيب بیا ملائک ن صفوش کړي چې د عاشوقو وی اکل الر عباده صدخورو ګورہ قیامت کی او پرزف کی د زده پا را د وینو یو نهر به ګندا بدبویزار ویني باغی کی بده درا و تو کوشش کای خورو زی بنا الله دی مونږ ټول او ټول حکومتونه د شुद्ध نو شاتی ورنن د سود بنیاد يهود دی عالم کی تورات شریف کی مسود الله حرام کړو اسی وئی مخفل کتاب منو وطورات کیم ستسو دابا کی حرامو او یو حدیث کی راغلی دی دا حدیث دے دمسند احمد امام تو برانیم ذکر کردے او حدیث سندن سہی دے اللہ مالبانیم پا صحیحا کی وئی چی حدیث سہی دے وئی درہا موربن یا اکلو هر وه هو یااعمو دوتهېوتلهسی نه ځینیا یو روپي د س چېو سړی خوري ا دا ورته د چې دا د سدي دا د شپګ دییر شو ځنا ګانو نه خطرنااک د چې مرته بچ یو سړی بد کارو کې ده دا یو روپي داغه نه خطرناک دا ادي ايات یو مثلا ثابت هي دا پیریان زني وخت انسان باندې کي ني او تکلیف ور تر شي نو دا ايات داوي ديلو و يلذینا هاغکسان یا اکلون الربا چې خوري سود او مال لا یقومون را پور تکی گی وانا فرشد قیامت لقبرنا الا كما يقوم الذی مگر پشان پور تکه زدا کس یتخبطه الشیطان رو چه ورزول وی دل رشیطان من المسجد وجد رسی دود لی ون دا پر تا مسللا تاسو <متحدث> ته مخکتی <متحدث> رسوک د شیاطین دل پیران او د وجود نه انکار کوي نو دا کفر دی لکه دا قران او د سمرا حدیثو نه انکار راځي یو یو څړې وې زدا نه منم چې پیران په باندې ادم کینې او تکلیف رسې نو دا د سمرا حدیثو نه انکار دی زدا نړۍ پدی مفت دی ګرځي څنګه دی سمرا حدیث راغلي دی او اهل علم چې په دیوانې قلم رو چټکړي نه کتاب او احادیث را جمع کړي دي چې ګورځل ناداتی نیو سخلف رسې یو دا آیات دلیل دی حبايبي امام قرطبي وایي وايي فی هذه الايه دلیل علا فساد من انكر السرعه من جهه الجد دی آیات کی دلیل له فساد د قول را غچا چای انکار کوي چې سړی را غورځي کی نه د پیریار د وجه نه کل را غورځي د پیریار دی پی نو دا آیات دا غی دلیل لپا. او بیا احادیث ذکر کړې دی دیار لسا حدیثی ذکر کڑی دی یو حدیث دے چدا حدیث ذکر کڑی دے علامہ سمی ایمام تو برانی ذکر کڑی دی مجموع زوایت کې۔ صحابی و ایمنگ رسول الله علیہ السلام تا مدینه منوره تا کو ارتوی رسول الله ان ما ابن لي زما یو بچید یاد را وی شک دے شکنے او ابن اختی ل خری می دے مجنونا اتی سو کبی <تصفح> لیوانه رسل مې رسول ته چې الله نور ته دعا او دا الله حبیبی رہے اپ کافلت ویزلاله په تړلې او لیوانه خطرناک خلقو تړلې جزال نشاله تکلیف نور شي اده سفر جامې مې هېذري کې دوخ کولی جامې مې ورتواټوني او د رسول الله عليه السلام ته میرا وستو د الله حبيب عليه السلام ته میرا وستو د الله حبيبي ماته نيزديكا او دا شاي ما طرف لکا د الله حبيب پيشا داسي گزار ورکو او وي او خروج ادو الله او خروج ادو اے دا الله دشمن اوځي <تصفح> وای باس د الله حبیب دی کول سراغه بلکل سم شو ځاله مخ او د وای ورته مخت او د تبرک لاشي ورته مخ راغک وای پدی ټول وفت کې د دن بهتر نو د رسول الله علیه السلام د دعاء د اعلیٰ ابن مرر رضی اللہ <سؤال> عنہو فرمائی و ایمان دا اللہ <سؤال> دا حبیب نیو درے که خبری کتنی چامدنی کتنی و ایزوار سرے سفر کے لاروانم نو په باز اللار چی تیری دو یو زنان پا لارک ناس توا او ماشرومی و روستی و پته سے تپتہ لگی دلیوا چی سید العالمین بنن پا لار تیری معها سبی اللہ ما شوم امر سرا وید اللہ حبیب دي ما شوم له تکلیف رسې ټول کور پریشان یو بیمار سره ټول کورسی په لړزان وی رس کې سو کرته دې ویش نو نبی رسول مه مال الچت کدي زنانه ول اسور لې لوشت الله حبیب ول قلم مبارک کله او کا ف خل درې پې پهکړی تو کې وقاله دسم الله نه عبد الله اخشه عاددو والله د الله د نوم په مدر ځ د الله عجز ب. ه د الله دشمنه د نووزه ب مور لور او د کې پهمی ما سره میلاوي چې واپس رازم ما خبر را چې د بچی سوشول. رویم موږ لاړو واپس چراتلو فوجدنا هافي ذالکل مکان ما شیاهرن سلاسل زنانه لار کله الله حبيب لماس دره غډانه بروستي الله حبيب ورته د ماشوم سه حال ده دا ورته وي والذي بعثك بالحق پا اغازات میں دے قسم وی چی تاسوی پہا کرا تاسو چې دمہ چھولے ما شم بر تکلیف ممگنے دے مخصوص کرے او دا گڑی کبولی کئی دلاللہ حبیب صحابی تو ایکو شا یوت راوالا او دا نورورت و پسکا دام اللہ ما حیثمی زکر کرے دے پا دو سن دولوں سارا او دی او سند بارک وی رجالو رجال الصحيح وګوره دا پیریان کې نی تکلیف رسید عمره دا غیر په خلکو چې کمی ټوني جوړی کړی دا درست نه وی اوس موږره مفسرین لیکلی اډیره سخته بعض خلکو یې پیریانو باس نو په بیمار را باندې که رسول الله گزار ورکړې نا نو غلغه وحشی شو دلته اهلي ملک دي ثوري او شړې څخه بیس وې ابیا ځا نا نا ات پردې شړې او په غې دره باندې کړی دثال جي درزي او لسکسان پیرانو استول رازي اپو زورګونو خنق دي ظلمانو ټاپول تبه سبحال الله محشر کې میدان محشر کې الله لسه څه جواب ورکړي تاسو رلواله سد دلیل په خبرو رسې دی کته کته رسول الله کړي نو ایله وایي نو وا نباذ مفسرینو د دې سختۍ سره سره کړي اره دې کړي یو یې پکې دا وېدی وایي ذرب المسروع بانواع من التعذيب دا چا باندې چې پیریا ناشتي په کیسه ما کیسه طریقې ټکای څوک شاته ور کوي دیم لکلي د بي سو کول دي غوتو کې لرګي ورکی او حضور ورکی اچا یو غټه لخت راغستې او پديره باندې کړي نو ايته بدلي سبا شباد الله په حضور کې څه جواب ورکه عقل خذا پر دای خزي سره ګور دم کې لاس کې خدل حرام دي هاوې لته چې پر دای ځنا نه ټکه وداسی قران او سنت نه خلق لغیشی دغه پیر یارو بابا تخلق ولی و یغلوی مجرم دي دا الله پدیس یو سره سیم په تکلیف دي زې پیرابان دي کول ویټه په لو ویوارو ندیسی چون نه ګورئ استناب پکار دے زغریبه پاره طریقه دا صحیح تم او دا یو مثلا ګور مثلا مو یادې وې زم چا pore خاص کړي نه هر مسلمان دم چولې شي تر چې چتوي دي چې په کلی کې و فلانه سړی دم چي نور بنا چي د دم اجازه ته یو کس لکه کټورول لکه تاسو لوا هر مسلمان دم چولې شي ک نور سره درځي نو سوره فاتحه همز کې دا خود درځي معوذتین درزی بس دا دم دې دم ده پاره ده یوکست تخصیص ده نشتا پشریت که نشتا چی او سڑی پسیتون ورمات تی. او بیا خاص کر زنانا خاص کر زنانا ورماتی دی نگور جنات کینی تکلیف رسائی او بازی سی زنو کده نو د اغی نظام ساتل پکار دی اغا نقصان سی زمون گئی باز اهلیلمو د قران او سنت پرانا کی نصیحتو نه را جمع کړي چدا دا خارون نه نه کوي وایو چې او چر نه ټوک وینو اول بسم الله وایا سوای یک کله جنات ناشتی بسم الله بس پرده جوړه شو تو دی او بچي تو یې پز مکه نودم بسم الله وایا کله جنات کتابه ګرمه او بو واشو اين ته قامې کارروایږي مخ کې سوایا بسم الله وایا یو تیار کمريل چې د نقیقې نو بسم الله وایا خاص به صبر یو پښو سپيده تکلیف مره سواله شیاپې د سپیو د پیشو په شکل کې کله را سرګردي کې یو وازې وي شوخنو د او که مجبورې نوبیا او دسو کا او د خوبه غټو لزکارو کا تخوب اذکار سی غټول وکا په سوراخ کې با واړه بولل کې واړه او لوی بول په سوراخ کې لکه کله دغه سوراخ د جناتو دو شه دوزر استاپ وړ کی او لوی او داسما ته کار رواي وکي انتقامی کار رواي وکي دام ده چرشپیه دی پا سهراکی سڑی اوازی نزی او خصوصاً مسنون اذکار پا کار دی مسنون اذکار دی سر ده شیطان ده پیریان د ناس تی نسلی سکی گی محفوظ گرزی تاسو آگا یو دعاوه لی ویده چی ساری سڑی ویه هر جوش جماعت ده چرازی بی بی نو که ساری چاونی تر ماخام شیطان پیریان دلن ازدیکی شي چی زرار دپارا اعوذ بالله العزویم و بی وجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم چا تا یاده نبای لا تظهور که نو کل دعا غره مختصره خود سمرن وی دشمن پر خلاش فیره سوک چې در ساری مصپسی او د ماخام مصپسی مخ پکې بل نهسته او هياته بدل کړه نه وې لزلیو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير بدان چې لزلی ساری مصپسې تر ماخا ما شياطين پیريان د تل ذکرې دي لهش دا سمه خام دي وي نو شپه محفوظي اپر اون مو دا آیات القرصی بارا که واوری در سوک چو دکی و آیات القرصی ہوئی نو د شیعاتوی نو نبا محفوظ ہوئی او کم کور کی چیدہ خطر ہے چی پیدیان دی جنات دي تنگول کئی نسور بقرہ لڑائی بل یو بل اہم شیره کلم و جنات تنگ دګور کاله را جنات او نور شي جون د ګنا د وجه نه په صلی مو یو خو صحیح توبو با سید ګلاله بلې پېشمنۍ را پاسه جربا یو دا سم مخلوق دې په ما مسلط کړي چمال نخکاری کته مې تخلاص نکي بس خو په مې تخلاص اي نو د الله په حضور کې په جړاو فرياد بس کېږي دې باندې بخلاځي قبل توبو با ځلې وخت ګناهونه وی بل د خلق خلکو نظان ساتل په کار دی چېغ و پیریانو باې او دا کوي یا هغه کوي او داسې تونې کویل چې هغه د شریت د میزان مطابق برابر دی ظالې دا د د د لیوننی په شکل کې د ق ن راپورته کېدل بیانه هم سبب چې بشه کوي قالوا دا, دا سود خو اروای انمل بیو مثل الربا ویدالین دین خو په مثل د سود دې اے په سود کې ویو شیخ هر او اخلا او او دا سې خو خلق رسول غس تل کی پاږې کم غټه کای دواره یو شارت کړه دا الله غ چلین دین دے شریعت مطابق او بیعشرا اللہ روا کڑی او صدی حرام کڑی دے و احل اللہ البیعا او حلال کڑی دے اللہ تجارت و حرم الربا او صدی حرام کڑی دے فمن جاہو موعبتن حرغ سوک چراغ اغت مرببي ی د ثاره د رب حکم هوکم راوردو چې سود حرام دی او زخو الله د دی نه من کړیم فنته او د منه شو فله هو نو د د پاه بهغوي چې کمم مخکې تیر شوي دي د سود د هوبت نه مخکې د د خلکو نه پهسود ګټهغست د دا به ددننه واپې مطاللی ب نشي کې دی پهې به دنیاوه خیرت کې مواخځ نه بس د حرمت نه مخکې یو کار کی داکړی د حرمت نروو خبره نه کو ی سړی تو وواېی سومره خلکو نې په پیسې ګټلییا هووااپس کوي فانتهه د منی شووفله ما صف د د پاه به یاغ چې مخې تیر شويديوه امر هوله الله او د د کار او فصله الله تپاره ل شوي اک الله خوښهشي نو د بې اوسااتېکه خوښې نه شي نو بیا بهفه کې ښه شي بیا به د په دی کې ښه وَمَن عَادَ عَدَاوَةً فَبِشَرُ اے ورل خپت د چي داسود الله حرام کړي او بهم کوي فاولائک اصحاب النار اے نو دا خلق خوندان دور دي هم فيه خالدون کې امیشا اے سود حرام دې کې اوسړې حرام ګړني او ای نو گناہ کبیر را ته خالدون مراد ډیر زمانه فہور کې فاسکی ذلی هم فيها خالدون دای په ډیر زمانه د دې سزا د وجنه فہور کې او کې او سره شت او حلال مور ثوي اداوي چې دالا چا حرام کړي یره داو لماو بليان خو نه پويګي نو کارم د شوت کوي او د ور ساجز او حلال وي نبياده پدي کافر شو هم فيه خالدون وي و داي پدي اور ک هميشه د کفر د وجنا نو ګره ک حلال غنو نو حرام چ حلال غنې دا کفر وي او که نه حرامو او ته حرام وي لو بیا د خپلې ګناه او مرتبه کې پاتشو يم حق الله الربا میټاو وی الله سودوال مال هر حرام مال سم د امتحانن پسړیو چلی روانځه مه درسوای او د تباهي وی میټاو الله سودوال مال و یور بिश्व مال د خیرات نو حلال مال دې د مال خاور په کې صدقه ور الله دا مال ډېرې والله لا یحب الامین نساتی کل کفارن اسی د هر غټه شکر ګناهګار سرا ورا سودوالمال الله میټاوې اپ غنوې اته نو کې راغلي وي سلم نمبر آيات زار سرولي کوي د سوره هر حر حرام مال الله میټاو وي حرام مال الٰہی العالمین سکي هغه میټاو وي او هغه ختمي لکه ګوري آيات ای د سوره مايده سلمنا برایات برئی و مفارکی سورة معیدان قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرة الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلكم کل حبیب دی امت دیو فرمایا او زمانا پیغام ورته ورطور سوا لایستوی الخبیسو نده برابر حرام و گنده و پلیت مال وطویب و حلال و پاک ولو اعجب که کثرت اگر کتا جب که چیتال رڈیر والد پلیت و ګندمال اے حرام مال لکھونی او حلال یو لس روپئی وي ود اعلی لس روپئی یو لاکھ الله وہی برابر ندي وي عمر بن دلثی رحم الله چکل خلیفہ شو. نو ناجائش کیکسونا ور سے بنکل هر طرف نو ور تختونه گورنرانو رولی گل چ بیت المال خالی خالیلا ملک وفا سے گی ناغی جواب کی دا آیات ورطولی کنو امائی هر گورنر تیسوی قل اللہ استوی الخبیث وطویمو ولو اعجبک کثرت الخبیث فتق اللہ یاولی للباب دا اللہ نو یری گئی دا قل خاوندانو لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب شیب داغ شان سوره روم کې مرازي حکم سلو ختم وما تي تم من ربن ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله خلق لتصدد مد الورك جدا ډېر شي بدا الله په نيژ دي ګنا ابن مسعود رضي الله عنه روایت ده وی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ما آہدن اکثر من الربا الا کانا آقیبت و عمری لاخلت سمبر چی دسود پیسی چاڑی رکڑی مگر انجام داغیب کموالی وی ذکا اللہ فرمائی لی دی ورنن ملکو نا ملکو نا تباہی سر دی تا خبر خوب حکومتو نا پتائی سمبر سودی کاروبارو نا لی چی نو پتاوات کی د والله تاسې شیبه یو شاګر درا خبره کوله وی وی زیر کافر یو ملک للاړه دلاغه بادشاه نا په تو له گله شی دای راغلی وای ما سره دو ګنټه ملاقاته هپا دي خبره باس کول چې د امو صدواله کارو وار نو که دا بس نتیجه تاوان ده وای الله وی یمحق الله الرضا فچلاو وای له پکې سپاتې شو تا سکوری چه سمر سودی معاملات دی بس ده نقصانات و خسارو سرمخی لذی نو دا اللہ حبیبوی ده سودمال کو سمر دیر شی یو سورز امتحانا نو داغی انجام بقلتو لگوالی طرفت زی دیو جن حدیث کی راغلی چاہ چه خیراتو کو پمندازی دیو کجوری خود پاک او حلال کسبنا نو اللہ ذا قبلئی او دا یو خجره دغرم ر جوړش یو خجره دغرم ر جوړش نو دل تم وای يم حق الله الربا میٹھاو وی الله سود علماء ويرب السودقات او د روي مال د خیر خیرات والله <سؤال> لا يحب كل <سؤال> كفار العشين اللهامن نساې د هر غټنا شکر نهګار سره ان الذي نه ب شکه هغه کسانانه منو چېیمانې روړی و امو سوالې خاتې عملونې کړی دییک عقام اولاته او په بندې کوي په موز پواړه و وخته موز با جماعت عاط په سره کوي وآتوا الزكاه او ورکړې دي زکات زکات ور کوي لهم اجرهم ذی الپار اجر ذوی دو عند ربهم فنسر رب ذوی دو ولا خوف عليهم نبئ شيء يره ذوی ولا هم يحزنون او نبئ ذوی هم اے ولید الله او در رسول خبرې لګورې تجربه ضرورت نشتا تجربه سره خلق د اخرې ز کافر خبر مڼې کله مڼې تجربه سره الله او در الله وای چې سجوالمان سکو کټاو موږ وړو یو کس بینک کې پیسی خه او سود به راتلو نشا ولې مليان خوې نارواري غوور کولو خان ده په سمو نو نو کری نه ګنتی وای سم اخیلک چته نو کرے جیب کې له بي سي کیږي اوس هغه خیر غواړي ما وری ده مادة رسول الله او رسول خبره بار وتا په تجربې له ضرورت نشتا تجربې سره غو خلک د کافر خبره په ملي دیو جنا د ایمان نه چې الله او رسول خبره تجربه سره مله بس الله او رسول کو چی سوې لوکه چاكي ایمان وی لو پسر سرغو و ماني سمرا سمرا خلق غلط کار و بارو نو الاالن الخير تناستي دیوژنکه دغه خلقو سوچو کو کله غلت کار والا خیرات تب کوي دا عمل په خیراتونو نه ختم شوه دا د غلط معاملات کول عرب رب ولذي يمحو الله الربا حرام کار میٹھاو او دا ختمو ما یوزکیو سره او کو جې چې کور کوم ټول به پیځلای رو حکومت او بادشاہي وا اوس داغه واسی روتن درکه نه لېلې کچا داسې دا ملک د پیسو د سرو درونه په حرام دو چاوان امتحانا لس کالا پچاشن کالا تو عاقبت اس نے عاقبت رسو عیدہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان وعلو اتقوا اللہ آدھا اللہ نو یرے گئی وذرو پریک دئی ما بقیا اغچ باکی دیتا سو سرد خلقو من الرعباد سد معاملات نام اگه کو نتم مؤمنین کایتا سو مؤمنان اک ایمان در کیوی دد شټول معاملات فریزای کم شې چې قران او سنت اولما در لوي چې دا سود نه فریزای فالم تفعلوا کذا سنخوی او سود در لاخ پته د جی الله حرام کړه او نه فریزای فازنوا نو په بحرب من و ہر بم من الله ورسول پجم سرت طرف الله او د الله د رسول الله ګردینه بلوي سي ستخور بیا جنگ له تیار کا اسوق ول وي الله رسول جنگ مقابله لزام تیار کا رضا الله د رسول سر سوق مقابله شي ده الله او ده الله د رسول سره سوق مخابل کول شي او دا غره دې اعلان د جنگ له راځنګ پدوه کیس مله کچره سوق سود حرمت نمني نو دیکھ مخ کې مسلمانو او دې حرمت نمني نو مرتذ شو نو دا مرتذ سزا سدا غم قتل دې دا جنس دے اسلامی حکومت بدے قتلیں یا کرے دا سیدی پلو چې چوئی سود حرام دے الله و رسول وئی پریگی دا خودے نپریزی نو دے باغی دے دا جنگ دا اغا کبیلی د بغا نه ننے دے دا اللہ دا رسول باغی دے تا سوئی دی فکر کی وئی فل بغات باغیانو سرم شرم په شریعت کې سرا اغي شرم jihad دې کدا دنیوي حکم تي مراد आवाज اهل علم لیکلي پرځ د قیامت بسد خور ته وای میدان تر وز د جنگ نه او د سود خور جنگ بد الله او د الله رسول سره ای کدا سين کوي فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا خو تاسو ته اعلان پجنګ سرا د طرف د الله او د رسول د الله نه تعالی او د رسول در ته اعلان جنگ دے پرذ قیامت به وای چی جنگ تر او مقابله تر وځي نو ګور ک دنیا کی ته جنگ مراد شي نو دو و جمو او ې نام وي چې ګوره وره سوتفرې د کنیفری ځ نو دا تااره تارا بلی قتلولو تک اسلامی حکومت دی تی حرمت نهې نو بیاخو مورته دی بیا به ق لولی شي قې حمت مې خود الله رسول حکم نهې نوباغې او د بغااتو سرم قتللی او بعضې و دا به فرض د قیاممت ورته وي سخوارو ته واصل هر راال د جګ نهپاره فَإِلَمْ تَفْعَلُوا كَذَلِكَ لَا كَوَيَفْعَلُ نُفَادَنُ مَانَ وَفَعَلُمُوا فَأَيْقَنُوا بِشَيْءٍ يُقِينُكَ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَجَأَ سَرَدَ صَرَفَ دَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَنَا وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كْتَ سُتُوبَ وَبَاسِئَ دَأَغَسَنَ جَأَ جَامِ وَاجِبَ دَ اللَّهُ وَرَسُولُ فکوم رو مویکم نو تاسو د پااروي سرونه د معلونو ستاسووڅ چېدي ورکړي زر روپی دي واپسالید کم سوت پې ختللی غ بنالی اوواې درله کمم نه در لا تَظْلِمُونَ تاسو بزلوم نه کوي چې زیاتې غواړی ولاتهزلهمون او تا او سره بمزلوم نهشي کې دی چې عید لکه و اِن کان ذو چریوی كَشَرِيخَون دَثَندَسيا اے غریب دے اوصاف پشوت پیشی ور کڑی اوغلہ روانو خو مجبورا نے کان اغستی فنزورتن دا فنزرتن یا مبتدا وا خبر محذوف ہو فنزرتن فعلیکم نزرتن یا پا نظورتن فائل ده ده فعلی مزمر ده پارا فاتح جیبو نظورتن نو انتظار دربانی واجب ده الام سرا تر مالداری پوری صبر و لوکا چه مالدارشی دربی کی وان تسود دقو او دا چه تاسو پی خیراتو کئی تولو مردی تیسود ورت ماف کا خیر لکم ندا بغروی تا سن پارا ان کنتم تعلمون کچر تا سپوه گئی گورا ڈیر لوی عجر او ثواب دے چه قرصدار غریب دے او تاورت صبر کو او اغتد محلت ور کو بعضې اخل ملی کي په د محلت لکه ستا زور روپې قرض دی پهچه ولله محلت ور په ی میاش نروځانه لکه زر زور روپي چې ت خیرات کې دومر را جردي کې میاش رورس دغلی پررض را کوئ ن شتهولهی میاش بله شوه نو بیاې دوک نه خیره سوابونه کږي اګوره کله قرضګې کل ماف کوئ کله <قلق> ګوره جنت وو مفتو کې بلایي زکه دا ډوره عمر کول هم منزونه کول کار دی کنه روجي نیول کله په مفتو کې بلایيږي الله حبيب فرمایي مسلم شریف حدیث دی من انزو ارم او ود عنه از الله فی ذللیه چاچ یو غریب او تاغلا استنګ دی او تا اور په انتظار او کوجه زقال پس هراکا یا دی ور سوي چې زم ماف مکی نو الله به دارشد سور ایدلاند کی تاسو مخکمه یو څو جمله مونږ دی موضوع بیانو کو او الله د دربار کې قبول منظور کی اب مونږ د فقیر او لچ شو کسان به دارشد سور ایدلاند وی نو لبا اوسونو ته دا رسولي یو په دغه فش نشي وکي سوګ ده په چا قرضه دا وغه نشي ورکول ا زه معاف میکې لچا دا پاره نو پره د قیامت بده دارش د سوري دلان دیوي دیو پرهز د قیامت دارش د سوري دلان دیوي په عوام او متنونو کې اوسره الله په دې بخله وګورسه بهانه باندې الله جوړه یې حضرت الله نو فرمای وايي نبی عليه السلام وايي ات الله اوتی الله به عبد من عباده یو بند الله تراوستې شو هغه ته الله ډېر مال ورکړیو نو الله ورته وسامل نکړې دي حديث کي اختصار دغه علماء یې چې د وروتې څور راوړي وي څو کا هغه وی الله تا ما تمال را کړو ما بلین دین کولو نو ما به مالدار شرم اسانیا کولو او غریب لب می ور کولو الله ورته یې صبر دې اته احسانات کول زه خالق او مالک بسننکو ملائکو لوی جا وزو وان عبدی زماره بدل عرصہ maaf کئ بس جنت ته وردن کئ جنت ته وردن کئ دارنګ حدیث کراغلی نی چا چ مسلمان نو غم لریکو نو لا بعدند اخیرت غم نظر کی اچھا چ یو غریب باندې آسان پیاو کا باغی قرضه دا او داغ لاستنګ دی نیسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اللہ پکې آسانتیا راولي په دنیا او په آخرت کې ومن سطر علی مسلمن چا چې مسلمان باندې فرذر आवाज ټولې او عیب دې پکې اده شرمول په دې په فرذر आवाज سطر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ الله پکې فرذر आवाज یې په دنیا او په آخرت کې اگر کلپ غریب دی قرض دی مافی کنیشی در کولی و اینکان دو عسرت او کوی خاوند تنگلاس دف غریب ای نو لازم دی انتظار الامی سرط ترمالدار ای پوری و انتا سود دقو او دا چتاسو بخیراتو کئی او دا قرز و ارتماف کئی خیر لکم نداغ ورد تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہ گئی واتقو علماء لکلی ویدہ آیات دا قرآن پا یا تنو کی اخیرن آیات دے دی اخیرنی آیات کے سوئی ټول تون دے عبرت و نصیت کتاب دے اور اخر نہیں یاد کے سوئی واتقو تمامو ناریناو زنانو ثوی اوری گئی دا غور زنا ترجعو فیہ اللہ چې واپس بکړې شي 파ږی کې الله تا سر تور بربڑ په ابلا بلا مالا بلا لخرو ټول والا تا عاجز واپس کړې شي تمت وفا کل نفس ابیاب پوروار کریشی اریا <عبیاب> نفس ما کس <عب> بچی <صبت> سکنی دی <و> وهم لا یزلمون او <عب> دوی سره <صرم> و ظلمن کریشی <عب> نا دی یومن مراد <عب> رزد کیامد دا نا دی جمحور علماء قول لے یومن مراد صد رزد کیامد دا اگر چې باز ویلي چې د مرګ راست مراد دا دغه څوک چې مرشو د قیامته مقایم شو جمهور العلماء وی یومنا مراد رز د قیامته بعض مفسرین وی یومنا مراد رز هغه د مرګ غسته او یری گئی د غورزنا ترجعون فیه ال الله کی واپس بکړې شي پاره کې الله تا اول سبح حساب وی که بر نیکی دا داغ اجر وای او که بر ګنا دا نو داغ سزا وای مگر دا چې الله د معافي معاملوکي اول سب عدل او انصاف وی د بندگانو او فمن سکي اې دې کې د علماو اختلاف دي چې اخیرا نه hayat کب ده نو اهلی علم الیک دي مرفوع حدیث په دې کې نه راغله عادی صاحب او اقوال دي نو یې کې دې شیدا استیحاض زکه اختلاف راغله مرفو حدیث کې اهلی علم الیک دي بعضی د فن والے خبره کوي زایطول علم حدیث باندې نظر یا ویدی کی مرفو حدیث نه دراغلی چا خیرنه آیات کم نه صرف د صحابه او د سلف او اقوال دی یو داله چا خیرنه آیات په نبی علیہ السلام باندې آیت الربا دی دکدا امام بخاری د باز سلفونو نقل کړي ابن عباس رضی الله عنهما آخر اخرشن نزل من القران على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اخیرا نے آیات چې الله پر حبیب را لېګلې شوې دا آیات دي دا امام نسائی سنن کبری کې دا قول ذکر کړي ائ تو برانی په کبیر کې ماخ علامه ہشیم په مجمع الزوائد کې ذکر کړي اواوئی رواه تبرانیو بیسنا دین رجال احده ما سقاتن و امام تبرانی دا حدیث په سن نظر و ذکر کرنے دیو سند رجال سقات دی امام سیوتی رحمت اللہ علیه باج او داوئی چی اخر آیات نزلت آخر سورت نزلت براعا و اخر ایت نزلت یستفتورک قل الله یفتيكم فلقلا لا بعض دا سی فرمایلی دي لقداده مسند احمد حدیث دے دا د بعض سلف وئی اخیرا نے صورت سور براد برات دے او اخیرا ای نے آیات دغه نسا نساء آیات مبارک هوی امام سہیتی رحمه الله وی اتقان کې کوئی ولا منافات عندي بينهغه الروایات زمہ پنیس پدې روایتو کې څه منافات نشتا چشو کوئی دا خیره دی او دا دی ولي الظاهره اها نظلت دحة واحدة کا ترتي حاف المصخف وها في قة واحد فاخباره كل عن بضما نظله ب آخرون وظلك صحيون او دغشان نور لامویللي چې غاال ب دا د چې دا شاد الله حبيب داخر عمر کی ساوري دنی د بيماري او د وفات نه لغمخ کی نوې داسي ویلي نو ګور اخر ما نزل کی دو علما او اختلاف ده او دې کی نه دی راغله بعض علما وي هاذه الاقوال ليس في هاشم مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم پدې کی او مرفوع حديث نشتا چ رسول الله عليه السلام ته درا جیوی او یری گیدا غورزنا ترجعون فيه الى الله چوا پس بکړې شي باغ کې اللهстаў ور ارچا ته دعوت د فکر ورکو چې لګ دې ګریوان کې و ګورا داس دي کليو سکے او پس کې لګي آئے سباب الله سره سترګې لګې مخامخ کېږي په ملاقات بکه پښتوکم خلق وې و استاد دستور و استاد دستور وګ لګې دو سه زید له پرېخې سبب الله د الله سره ملاقات وی د الله د حبيب سره ملاقات وی ویری گئی تا اور زنا ترجعون فيه الى الله کی واپس کی گئی بتاشفہ کی اللہ تا ثم توفى كل نفس یا پورا ورکلی سیری اور نام سما کا سبچ کڑی و هم لا یظلمون او دیش را ظلم بون کڑی يا ایوها الَّذین آمَنُوا ایمان وَالَوِ اِذَا تَدَایَنْتُمْ قَلِجِسَ مُوَامِلَكَوِ بِدَيْنِنْ پَقَرْزِ الَا جَلِمْ مُسَمَّنْ تَرْنِيْتِ مَالُمِ پُورِ فَقْتُ بُوهُ نُبِي لِكَيْتِ جمحور نماوی دی فَقْتُ بُوهُ کی عمر دے استحباب دپار ابورا قرآن تو دی آیات وا عل مل رازی قرض معاملات وی لکھا نمو جو رکا تھا معاملات لکلی فقین الى الله حکم سے وی وی لکھا اے ما دم رخرزت نواغسا دمر مسلمانان پہ کا سب اکثر پر قرضو بیا جردی د د شل ورکې شل خو ل د چې ګواان یو لیکل وي لګوره خبره مضبته شوا دا حکم د د الله چې د کار سله کې نولی کا ی بینکم بین کوم یدي کې پمن داڅوکې کاې ب لکوون کې بالعدل علی پینص یو لکنکے دے پینصاف لکلو کی او کا د اخبولو لکلو مزوری آلین و شرعن حق دے ولا یعبا کاتبون انکار دے نکی لکنکے این یکتب آدھا چی دے لکلو کی کما علمہ الله لکسنگا چی اللہ دل تعلیم مرکڑے فل یکتب ندے دی لکلو کی والیملی للذی او املاد وی یو غکس علیہ الحق کو چپا غبان قرض دے زکه اقرار نامہ کې چا باندې چې قرض یې غیر اقرار کړي چې زی اقرار کوم چې دی سړی د ما دومره قرض واپس او دا دوکسان غواهان دی فلان نه فلان نه املاد وی یو غکس بیان دیو کې غکس چې پا غبان حق او قرض دے ولیتق الله ربه او دې یریږي د الله نه چې رب دې زوی ولا يبخس منه شيئا نذيك ما ودد الحق نسشه ورماصله شريعت داخلا سړې دي کوشش کوي چې قرض وا نخلي هباې مثلا شريعت سره قرض وندي ها مسادي اكن مجبور اشو نو چې اخلي له کې لکړه اراده کوي چ دا وزه د ټورو نمبر کې زموږه مواریدا ده چې قرض باور کوم نو الله بدله توفیق ورکی نن زماني مسلمانانو سو قرض برا عالم ا قرض ساره چا مړ کړي نو لاره غسته نه ده خو د ورکول نیته لښتا نو سو د توفیق د ورکول می اونش دو وګره قرض دې نه فارې تا بچو گی دي یا څه بیماریه فطر والے راي قرض غوذلې په اړنه چې د بنگله جوړه یا کارخانه جوړه په هغه باندې خلک د بهنګ یو سره بي شي روباشي دا خو مستی خرند په خبره پوښوي کنه د الله رسول عليه السلام په قرضداري و جنازہ کولا یو کس وفات نبی دے سلام جنازے در راه صحابه موجود دی هغه قرظ او نو نو نذ الله حبیب و صلو علی صاحبکم تاسفی مزفای زپد جنازی مزنو کو د دې خبره اهمیت لغ و رہی چې پیغمبر موجود دی یو مسلمان وفات او جنازه په نه کیدا سمرہ د خپ خان خبره راغلا صحابی یاری نه مغن شو کوله ابو قتاده رضی الله نو جلیل القدر صحابی ده د زړه کلک کو قربان د جنازی مصفیه کا ټول قرضې پماښوا علما وی کړي ویدول له حبیب د جنازی مزن کولو وج سوا ویدا جنازی ولا ادا الله تک شفاعت او سفارش کراغلی چې الله اعظم دارو یا زموندا خور چمړشی وی دی دا او بخي او دا الله حبيب لا فتاوا چې زم ما په جنازي او شفاعتم پر دې حق الله نماف معاف کوي څه پښه څه نو د جنازي مقصد خدا او جدي الله او بخي نو پر حق د پیغمبر په جنازهم نماف معاف کوي دیو جنا الله حبيب زجرن باغوانه جنازه نه کولا ځکه پر دې حق الٰہی العالمین معاف کینا زمرد الله حبیب د قرض نو سکنه ير ور کنه حدیث دا ابو شریف کرام دی کله ور دی په لور مونږ د مړی په څیر خیرات په فکر کې خو د قرضی په فکر کې نه یو په مړی په څیر مخه ریواج دی او سلوختی کې عقال کې نو دا رواجونه غوونه ده زست غانه خلاص کرا ابو داؤد شریف کې او حدیث راغله ده الله حبيبي فلانې قبيله والا شوکстаў له صحابي موجود وي بته راغې ما څه څه نو کول وله الله حبيبي شوکстаўه نه زم درم زل نفشر يعود الله به زم وساس وا فلانې سړې موندله او د قرص دو وجهنا عذاب کې گرفتار راغله خلاص کړي کارزدار دا گرفتاروي ا دې وجه نه غوړ یو خو مجبوري ده الله مجبوري لګوري بچي دي د یو ته کار حنا یا باز خلک داسي وي چې شلا کو روپی دي ورسره ډیر شلاکه او یو غټ ګاډه په شپې ته لاکه کی او دیر شیخ پلي نو کولی زکات ورکوې زارزدارې وي کوي په خبره واله اغلې چیر دیر علاقہ خلق ورګی لهو وخرځې نه شي یله وخرځې نه خلاص شي له دا غوړې قرضمن نه لا قرضا ګوره کته دیر علاقہ قرضدارې قبول بل لاغي مالیت ته صرف ورته نو له ما اونته پوس کوې د دې وخت کې ځلې وغه یو د تجارت د وینه شل लाखه پکې نقد ورکیه شل قرض دی یوه ایمانانه چې شړې قرضدار کې کی کنه حل نه وای په خبره باندې چې حاله ولوی خداغه نو فوقه حاله وی د ګورن طریقه د ما عزت قرض دې خداغه شل لا پروت دې کنه پروت دې نه دې شرعن نو دې قرض بار کی د شریعت دا ا د چارج د ور په لونیت نو الله د طرف نمدت او نصرت راځي سمګره سسوال جواب کوي ململي ا دې په منډه ویار او دوام ملکوي اي دایواله صاحب یې الله پاخه کوو زموږه څومره دې په خاور نو دا د دې په خپل مدرسې زمو جوړېږي چې ولولو یو غریبان منډه تلړې وای دایواله صاحب کومخ کې وفات شوې زموږه یو مرګره او د اکثریت خښتي راغلي نه غزلي عمرکیم شو وفات شو الله رب ون عزت خبرم د نور نړک کې رګور کاراس کې چې د ورکول نیت وینو الله ورسره سکه جوړي یا اسباب جوړي اکه نیت نی د بیاش با نه جوړي یو حدیث دلته علماو ذکر کړی دی یو سړي د الله هر د چانه قرزه غستل نو گواهان نو اگر ته گواهان راولې او ورته بس صلا حاضر ناظر اکرزه تی وا غستل دا غنې نو دا غې نیټه چیراله حدیث کې دا څل الفاظ راغلي ګوره یالله څنګه بندوبست جوړی نیټه چیراله نو د دې جوړو په منځ کې دریاب او سم دغه او به روقاوړ په دې راغې کې شټې لټوله چې هغه سړی سره میواده چې قرض ورکم نو کیشتینو اوه ولته غبل سره د په غاړه د دریا بولاړ د چنه او د کړي اوس په کیشتاینه کو زیږي زه ډېر انتظار وکه کیشتې کیشتې مې لا نشوا نو یو لار ګروا او سوه حدیث پاک دې سي نو هغه او کو نو سو او هغه په سي پاکي کې خوش او یو خطو لیکلو چما ده الله په نوم تاسو واده ودا کړو وا. او ما راه ما نتروړې دي خوشوکشته دي نالارګه پری خو دا کوم چې سيله ورغرزول هغه کیو چې کیشته پیدا شي بیا ولده غوړم لرګه پشپو په مخه کړی الته غسړې په انتظار دي جوس به کیشته یې راځي به کوځيږي چې ډېر نا وخت شو نو بیا بس واپس ځم او یارلګې چکو را په مخه کړې وې زتا په خشا کو په کور ته اوسم کا رځداري وقسم سره را نلله بیا وېړو فورته یو چې تبره را واغوسته او لرګې ټوکړي کو نو هغه کیه افیشیر وله او ورته خط لیکلو چې په حال الله فن هم تا نه په سیغه استې وې او چه کشته پیدا شوا بی پیسی واغستی لارو اغلیوی دامانتو آلا واردوارو که دوم آورتو اوی ویتا خسر علیوی دیدو نا آورتو اوی دا خشان میرا لیگو بی بس الله مال رسول اخبالی پیسی د رواپس را او چه کل نیت کی رشتی نو د اللہ سکی گی مدد و نسرت رازی اکلا کنیت گنگن ده ادیپلګور دغه ځخ خلکو داسې دی په خلکو ورسره کوي ور پی سي پیړای یو سره د لکونو کرونو وروښو دا کوي او حیثیت د ماغون ته دی یو پی سي لښتا نباغونا علیه پټی دی او پسلونا علی خلکه په خرصه سبا کسبه مثال په توځه به تاسو به دا نظر کړئ هبا ګور په حاضر مشران وبو خبره کوله وی خپې د ساده سره وغزاوه تصادر نخطی بار کا وا مخفلان لوګو را چلیل دې کې نو تجارت کې نقصان امرازي نو کته نقصانې فصادو رزمکه دوره کورشتہ چې ته هغه کېدلې وسلې او ټوک غونډې کوي یو ځای یو نکاله چا وو تلو پاکستان تاسو لومې پردې د ونی کانترې لو دمبره مہر وی چې دا غوښمه لکه د ځنې شته نو ما راکښه لته پورته پوسوګو مې دمبره مہر وسته شتا مالوی نیز مکشته او زره غته کوره ک هرڅه کو لسمي د دې مہر پیڼ او دا ټو کې نی وی چې ته وايي په پیڼ لا کومه هارو لیکا او حیثیت دې په زو زورو پونشتا بده خو سټو کې خو ورکول غوړی نوما ولیا بسم بحر کا او کټو کې کيزل دکانه سره په ځای ته رااله اوسه طالپتر دو پیسو وس نشته او هغه ویل درس تولې سو نه ولولیکا او پینځله کا ولا محرولیکا طالپتر جي له ټوک جوړای نګور یو د قرض غستو په وخت داه ديانت پزړه کې راوستل په کار دی بل د ټول نه اهم شی د قرض واپس کول مغنہ چې سیوا شي هبا عقل وروه وې دا دی را سره څنګه دې درکو په څنګه وګڅې لې را سره د الله حبيب فرمای مت للغني چا سره پیسيش تا هو قرارداد لري تیل مټال باندې دې ساليب جوړي دې الله دربار کې کان الذيك چرييا کاس عليه حقکو چې پاغ قز را او دوفن یا کمزورې د کمزورېڅنګه د معش او یا داې بړا د چې بلکلو چې دماغ پوور کار نهکئ او لا يستپو یاد د و اوتهاق لري یملله دا چې ملائ هو غفاوم للوللی یوه نو املى دی وی بيان دیو کی د قرض وارث ذو بالعدل په انصاف واستشهدو شهيدين ميرجالكم گواهان او شهيدو گواهان ستا شود سړونا الين دن کې دکل کین مسلمانان سړی په گواخا فیلم یکونا رجلين کچر دیو دو سړی فارجلولون نو یو سړی ومرراتې ی اوځنانا منمننداغ چانا تردوونه من شوهدئ تر چې تاسوې خوښوي د ګواهونه او دا اولی د یو سړی پهځې د دو ځنا نو ګواه ده انتهدلله احدا دا چې هیر بشي د یو دې ځناناونه فتوځ کېره د را یاد به کی یو د دې زوارو نه بله تھا د ادم سره مخ کی تی روا اي بازي خلک چې ځانانو او د اسلام نه اړای بدا ګورबाजी د دوران او اخبار کښم خلکو سنبال کړي دا مليان چې وې چې د خرز ګواهی نیمه دا نو بیا په وروه کلیمم نیمه کی کنا ایمان سره سر وګړي دا مليان ویلي ک الله ویلي دي ته وای باز خلک بی دینی خلک وې پګوڑا کې ولا زهر ور کړ خلک منکرای دی د دینه خلوی د چا خو وای دا مليان چې وایږي د خزي گواهی نیمه ده نو کليمه یې دا مليان ویلي ک الله ویلي چې د دواو خزو گواهی د یو سړي برابر ده او دا مولانو ویلي کدا الله رسول ویلي نو په دې طریقي د باځي زنانو گمراه کوي چې ګور تاسو لهو دا مولان دوم سپوږی جوړي چې وای جوا حجی بیرو لدې گواہی بده یو سړی عمره دا الله ویلي او دا الله رسول ویلي دا mula sakar دی mula ka da zana din jo ko da gaba kabze جهنم بيځي عوامو بازی عوامو کې خبره دا باز سادهګان عوام موسم وای چې سمسله ور یو ست ګرانویر عالم مو غوښ تاسو سیاستي اصالي مسالې ورالهولې او دا راله ګرانې کې دې کې زادې جوړې ها د جمی پرزې سار نه ناشې ځان نه مسالې جوړې کی او به موږ لوکي اے الله خپل حبيب کافر موید خپل دا دین دا, دا, دا پیغمبر د ځان جوړې نو الله په جلالی شان کې قران را لې تاسو لمرا شیت ویشتمه وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْوَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِجِينِ وَيْكَ دِي پِغَمْبَرِ يَوْ خَبَرَ پَمَا بَانِ دَزَانَ جُوْرَكَا زَبَيْدِ دِي خِلَاسْنَ رَوْ کې که بیسوک زمان اخلاسایی ملاسکار رئے مسئلہ رضان ازبورا کا او خوزان غرب خوزان جہنم تا و رسولو نگور دا گواہی اللہ نیمہ کڑی او دا اللہ رسول علیہ السلام بخاری شریف حدیث کرا گلی نبی ریح السلام وی ما پا جہنم کی زنانو دووی دیری مکتلی ای خیراتو نکوائی پاخو جون ایمان دور نو بلال رضی الله ان ورته بزنانو غوګونو للاسکول او علی ریستی ګوتی ریستی بنګلی ریستی د بلال رضی الله نو جولید زے وراتو نداشه ډکه شو چین بوا چینو ري ਸੰبالولم نشفلی دو زنانو پکې الله حبيب موندې پور کېولې کتل وي ويستاسو کې نقصان دے او په دین کې به نقصان دے نا زانانه ویله الله حبوز موږ دین کې څنګه نقصان دی پمیاش کې داسې رازي رازي چې د موزه او د روږی قابلیت پکې ای ای و او په دا په دین نقصان شړی اتر رازي موزو کوه تا بيماري و تا او قبلي له مخ نکو ندا تورز په دی او وټر سره سبب جوړی کی صورت یې جوړ شو صورت یې جوړ شو نو غزنانه وی او تاسو موږ دې دې نقصان دې الله حبيب غزنانه ثوي وی د دوه خو جو گواہی د یو سړي او برده کنا دا وی او حبيب وی دا ستاسو د عقل نقصان دې نو دا الله رسول موي د ملاصکارې دا هو الله وي فئن لم يكونا رجلين كشريني د وسني فرجلن یو سړې و امراتانی ومره اط یو دوځنا نه ممن دهه چاانه تر دوونه من نه شوه ده چېخواښې ویستاسو د ګواهونه انتهدلله ااحدا معله چې هیر بشي د یو د د دوواړونه په تو ځ کېره ااحده هممهلوخوره نورا یاد ب کې یو د ددوواړو نه بلته لګور دا بهصله د قځوه دا حدیث دی د بخاری شریف وایمن اخذ اموال الناس یرید اداها اد الله عنه وقمن اخذ یرید استلافها اطلب الله بخاری مسلم شریف حدیث چا خل کو قرض واغست خود د نیت د ورکول الله بد ورکول سبند و جوړی اجی چا د ورکول نظر اغستون مخی نیت وی که رضا ری چمړ نو الله بدل دادہ دا کول توفیق ورنکی الله حبیب دعاګانو کېو دعا دغه چې الله صد قرض نه فنا هی غواړ آیشي بیبی دا دعا بی بی بار بار واورې د ورته وی قربان همیشه تاسو د قرض نه فنا هی غواړي نو الله حبیب ورته وی بیبی بی سړی چې قرضدار شي نو ده خبره کای دروغ وای وای سبب در کوم سبب نشتا د بیا وی بیاش پس به در یو خبره دروغی شوړوکل او واده کای نپای کی مخالفت کای واده کای نپای کس کای مخالفت کای او د ام حدیث ته وای ان الله مع الظالمین حتا یقضی دینه مَا لَمْ يَكُن فِي مَا يَكْرَحُ اللَّهَ تَعَالَى دا حدیث دید ابن ماجا علماء لکلیس نادوهو صحیح ہا بھائی توجہ ہو گئی اللہ دا قرض داری مرگره دے ترسوچ دا قرض ننور کرنے ہاں کا قرض پا آغست کیوی چی اللہ رسول بدگنی اللہ رسول نم بدگنی چیستا واس بشتا نو تولې په وعده باندې کډر وپللګه وڅېنو که سو واسو هغه شان وعدو کا کپوې نو شي په خبره باندې لور و دې ژوي و دې خپل ځان لږو نو که چېرې دا شي او کو چې الله او رسول بسګني نو وېره سره محبت نشته دیو جنګ ور قرزداري سره د الله مرګرتیارا او بشر ته دي چې قرض د الله په ناراضګۍ کې دی دیو اجنب بحثی صلف و نراغلی ہوئی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہو بھوئی از حف خزلی بدین فا انی اکرہو ان ابیت ایلا والا همائی ویلار شمال سکرس چان راوالا زبت گنم چشپ تیرکم مگرداش را سرائی او الله د چا سره دا دی د قرضداري مرګره او بشر دې چې د ورکول اراده لري او قرض نه نه روان نه بلکې دا چې قرض راغسته چې الله او رسول دې له سکوولو دا وی اجازه ته ورته کولو ور د ذکر بداسه چې د وسمه ثابت نه دا الله د حبيب په زمانہ کې فرضي jihad بوده چې با وشنو دا الله حبيب له موږ له ور له راکا وی قل سلا اجذ ما احملکم علیہ سلا حبیبی ما سر قصور لیس ری پ جڑا جڑا لاڑ خدا شریعت نو جې تصاح مها قرض روا لجل الله لا رکیوسی دی وځنه ګور کې وسه تبلیغ کیوسی ک جهاد تو جخ خپل وصل دی ور لید دی ګور دین په بدنامه لکه مثال پتور صدا الله لا رکیوتم په چانه میں قرض هوا نوځو خپل دین او تبلیغ کوم یو سره کوششې نما بچول لسکي بیا زمو خلکو در نه معلوم د دین په بدل نه پیدا چې د وس وشته بارمزه بار ملک د مزه دلته سیروزو لگاوه کدی وس مشه مقامی گش فوک مقامی بقاوي تعلیم وک خپل مهاله نه بار گش وک د ذکر د وس مطابق ده خدای چې باندې کېږي د وس نه د بار کو او بیا سکه اخید وجن دین بدنامیگی نگو رکد شریعت اصولو تمونگو کتل <سؤال> نو طول مسلی بزموس شیده بخل شیده وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاهُ اِذَا آمَا دُعُو انکار دین کئی گواهان کل چه ده گواهی ده پار رابل لشید وَلَا تَسْأَمُو اسْتَرِكِ گَئِمَا ان تتو بوه دا جولی کوی دا قرض سوغیرن ک لګ او کرنو که ډیروي اله اجلی هی دغې د پوری پورې ذلك کوم داې عند اق توهنند الله ډېره ل د ساب خبره د پنیز د الله ااقه مشهه د او ډیره مجببوطه د دپاره د تا سره دیکلش تا غوانش تا نوکا مونکریږي دیکل نمش تا او غواهانمش تا وا ادنا اور رني زيدا لا ترثابو دا چتا شو بشک نه کوي شک بن ناراضي الان تکونا لكن تا چی تجارتن ح حاضر حاضیر دذروونه هاړوي راړ غیر رنه کوم پهخل منځ کې فلیسه علی کوم جوناون نونیشته د پهتاسوګونه الله تکت ب هذا دا چېنیلی کوید اشمدو ګاهان موخه دا تبایاتون کله چې تاسو لیندنین کوي دغه مزکوه یا ملهقل لدنین کوي ولا ادوار كاتب دي دي کيم معلومه او مجهوله دوار سيږي کې ديشي ک معلومه سيغ شي نه معنا د zarar دين رسل لکن کې چې د غلط لیکلو کړ او مال د بل دي او د په قبر خيره زان خراب کو zarar دين رسل لکن کې اکه مجهوله سيغ شي zarar دين شي رسول لکن کتاب ولهشهید د نګواته وته فلو ک دا کار موکوو فنه هو فسوو قمډ کوم ب ش د ستاسونا فرمانې د او د مزکوه وحقاماتو کې د الله نو يریږي ی يریږي د الله نه پ خپلو ټولو کارونو کې ووع مکوم الله الله تاسوله تعلیندرکي واللہ بِکُل شیء علیم اللہ په هر یو شیפו هے و ان کنتم علی سفر ک یی تا سو په سفر, سفر ک ولم تجیدو کاتب ان من ذلیکون ک شستاسو پمنس کې معاملو لکې فرحانم مقبولا نو غان ابوې که بس وړي شوي دي د کې ګورې د آیات کې مونږ تاسو ته یو اهم مسله ته توجه راکړي او دم حلال مال د اهمیت ذکر مونږ او تاسو له فرمایي اے پسافر کې لیکل کې نشتا نڅا نه قرز غواړي اوغا ثاله قرز مدر کئ ترسو چې تیمات د بار دی اور سر غانش شي شیې خېنی ور مال دی حفاظت په خاطر غانه روا کا لکه چې شانې اول زرو روپیه دې اوتا ورته د تیمات د بار یو تولذ واسکه خولې سونا دې کې خوا ماناد رهن سدا لراوی او اصطلاحی تاسو کتابونو کې وېل دي دا, دا په کلام د عربو کې په مراد دوام و استمرار رازی وی او استمرار راځي وې رهنه هو ادمه او او اصطلاحا شرعان ਰਹندې ته احتباس العین وثیقتا بالحق یو دی ش سارا سره بندې داعتمات د پااره په قرضې سره که چریته د قزه ور نهکه د د ګاړشي وشي زنه باغ خپل کور بربرئه د جممهورو لما او سلک د چې په ګاهشي شي به فده ناخلی ما محمد رحیم الله په کې خلاف شتا او جممهورو لما وئ په ګاړهشي وشي وسونه کې فده به ناخلی او دا اللہ حبیب پخپلم گانا کڑی وا دا عمر پاخر کی یو یہودی لیسو کلی گل وی مال لگی اربشی زما د بال بچ دپارا نا آقوی جی ما سر با اعتماد دپارا سکی دی دا اللہ حبیبی ما خو اسمان او زمکی والا امین گنی اتبی پیوسو بنا اربشو بار امین نگنی نو زغر ور سرگانا کی خواه دا دیر سوا او ربش وی سورا یو سوا تصویر جوړو لماء او خلاف د عربو سوا وڑو کړي امام وحی فرهم الله هغه پني او په حکم دړې دے رضا الله حبيب د دنیا نه لاړو د از غره د يهودي سره غاڼه پاتشوا بیا صحابو را کړي غوړ یو اهمه مسله واورې بازی احادیثو کې دمال دم مزمت راغله او تاسو وريدي لی دنیا ملعون را خدام مطلقن حکم نه ده توجہ بده خبره دا خبر دی آیات کې اهمه خبره هغه دنیا ملعون را چې تی حرامه غټي او 탄 کې موز قران او دین او قبر ټول پاتش حلال دنیا دا الله فضل دي او نه ملعون را او دا للو خلکو ګټ دتهوره د خپل مال د فاضت دپاره د ګاړې حکم الله اوکو چې د حق ځای نه شي بعض ګوره ناپه سووفیا مطل مال بد ګړی که یو مسلبان ځین کدا چې مطله مال ناکاره دی نو دا نظریه د د درستهه ده. اصلا و قرآن که راشی اللہوی بی وقف تا ولا تؤتو صفحا اموالکو استعمال دی داستا دجوندو دی زد دریعه دا بی وقف لی موارکو بی وقف سوک دے بی بی دی فضل خرچ دا بچے فضل خرچ دے پیورز بے اڑاو کی سباو بیعتن آستی دمال دی فازد حکم کڑے کئیو سڑی دا عمال راواغ استو وی سوزون و دریاب لیو غرزون دا اللہ پنیز مجرم دے کنے دے د <متلق> کومس دنیا ملعون و خود خلا نت کرے اپ لوگ عرض ال بهمولی الله رضی الیک دنیا ملعون نذا غ ملعون د چتی د قبر خیرت نويس اوغه حرام ده شریعت کی ګر لو یل خلقو مال صاد رضی اللہ عنہ اشرا و مبشرو کے اپ وفات کے د ټول نروس ر صاد ابن ابھی وقاص د دیو بیمار شو مکہ مکرمہ کې نو ټول ماری خیرات کوول د الله هبي و نه ان نهکه انتهزاره وهسطکه اغنییا خیر من انته ظره هم حالتن یا تک ففون ناست دله هبيوي ټول مال به خیرات کوېته چې و فات شي او ستا د اعمال واریسانو شي او غوی مالداره پاتې دا غه ده چې سبا د خلکو نالونه کويته چې م او ستا د مال بشول لپاتې شي د ستا دقيې راغلی نعم المال سواله لرجل لر سواله سخد حلال مال خود نیک سڑی ده پارا سده پارا نیک سڑی ده پارا گونا دا جماعت گو رایتا سو مندل سکے ناسی دا ڈیل و مسلمانانو جوړ کړي دا جکم فرج مانے ناسی سو مرگری دا جمشیو او مور پتے خیرات کرے زمونگ د برا بنات او زنان هم می خپل دي چناست یو برګری بیبي بی وفات شوو خاوندانو که څه خاوندان دي کنه وایي ناغي زکار کوم غنیمګنه کومنده ټول فرش د خپلې بیبي بی په بی څیر څه کړي خیرات وکړي زموږ دالو یو مدرسې زې جوړ شو رزي کې اکثریت کم برګری الله دې مال اولاد کې خیر برکت واشي دې دوالد دو بسې خیرات وکړي خا وایي اوس خلک به خیال پس مو خیال لیکي اوشل بي خیال لیکي کړه وک دا ولا بهتر دي څه خذ مال لیک د نیک شړې د پوارا وګوره مالک ناکارو یونس رضی الله نو په اخر کې نبی رسول سلام تراغه مور برا واسطو په سفارش کی او ورته قربان د دې وړو کې غونتی خادم دي دعا ورته وواړه الله حبيب وي اللهم اغفر له و ولده و بارک له فيه الله زما د خادم مال ډیر کې او الله دی ډیر کې نو کوې یا به لوهوي س ور الله د د سکې مالې ډیر کې کابنیمالک ردي الله نو ح د مسللم شریف کې راغري چې کلی توبه قبول شوه غض تبوک بوک نه پاتې و, و زما تو ب دا هم د ټول مال خیرات کوم د الله هبي ورته س کایکه بعد و مالک فهوه خیر پهظان سری سرار کل دا در له بهتر دی دا ټول احادیث په صحیح هېن او کراغلي نو ګره مطلق مال ګره ملعون نه ده زوير رضی الله انه پاشا رو مبشرو کړي په چا چې دنیا کې څه شوی او الله حبيب و وې د هر پیغمبر شاهزاده او زمو شاهزاده څوک دي د نبی رسول سلام ته ما ته د ما مال غنیمت کې برخراکا دا الله حبيب وې زپه اسور شاه اچې اس دې کمزه کې صلیشه دمر از مکاستا را روزبیر دی نو فاص شور او پوزه ولا ورکه نو چاسته له شودري دو نو کوړه ور سره لازم پیدا سیلری ووښت دا الله حبيب وکمزه له کوړه رسیدلې هغه زه پورې ولا ورکه پټول مالولو کې حلال مال مال غنیمت دې ګره او جنتي ور سره سفر به نه ساتي چې دا مال به د الله په ذل مال بس د اللہ فضیلت به لغوما دار ارشاد عبادر رضی د انصار سردار دد به الله اللهم وسع علیا یا الله فما مال فر اخر اولے نمبر تل ک د و چی شیخان او جپ نا پو شیخان نه جوړوی مال ملعون اغه چی اغت و رور وان از دا دوخې ل بعید د زبرخه یو خبر به مשי وره نا ورته دي ته وګوره چې دنیا په لور راړه په پای کذا ناراوې خدای او السلام په ویله چې دا مو سو تارنګي علماو خلاف ده ابرستو ذکر کو موسی علیه السلام عام د جمهور قول ده شعيب علیه السلام سره دیرو وای فئن اتممت عشرا فمن عندك اتوکالو باندې خبرو شو یو کله تر سره پورا کله بستاه احسان ایوب علیہ السلام چې کله الله جوړ کو نو ذسروز رو پتنګانې پھر اورور و باران کې وشو ذسروز اور پتنګان ناغرا ټولول نللا ورسې اما شبعت فقال یا رب فقير يشبع من فضلك وی ته مورشه ویلې را ورته ی ربا جتی ورې او فقیر ب استاد را ورول نو څنګه مور شي دیو جن غره غنو غنو صحابو نو سور او رمال پاتې دي زبیر رضی الله نو اشارو مبشرو کړي او داغه نرستو دمر مال پاتې دي شه دا والی والے جو پکې سپه پوری صد افاسو کروڑ درهم پاتې دي همبري دا زبیر رضی الله نو دوه فارت لو مطلق مال نارواړل دلته احلیل دا مساله تفصیلا ذکر کړې ور مطلق مال کنا راو او حلال مال باندې خلقو حجو کو په حلال مال عمره او په حلال مال مسجد جور کو ډیر داسې حلال مال ولدي سمر سمر فقیران څخه ای هغه یو او ځما خاص مرګلوي ویدوس او غریبانو کورونو پتريقه خرچو ورکو صبر دې خرچه کی وګور مال عثمان رضی الله نو پس پس وګور دی پای الله حبیبی څوک دچی بیری رومه علي او الله و جنت ور کوي نو بیری رومه واغس اد الله حبیب ما نفعنی مال کمال ابی بکر مال د ائچا مال د سه फायदा نظر اچلی لګا ابو بکر رضی الله خو وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَيَئِ تَاسُو پَ سَفَرْكِمْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا مُمُنْدُ لِكُنْكَ فَرِحَانٌ مَقْبُودُ وَا نُو گَانَ بَيْ قَبَسْكُلِ شُوِمْ یو شیب آمانا تنکید یو دے پیسی در کی او جت پیسی واپس کنو آبا گانا شوی شیب واپس در کی فَإِنْ أامن بعض قم بعاً ك چريباندار ګڻلو بعضستااس بعض لرى ف يؤد الذي نوورد ک ح غاس او چاباندارار ګڻ شو معته ا خپل والتق الله ر ودي يري د الله م پټو ای گواہی اګه مخکل دل د دلته گواہی پټول حرام دی خو مشروط دی کته لا پتر جزدا هکه گواہی کوم د سړی مړکای نو که دغه وخت ک تاسو نوید الله په نی مجرم دی پښتانه گواه مړکای کنه نو دې کتری چل هاو ډیر گواهان پښتنو مړکړی ک نی مړکړی نوکه تا لطائی جي دا خبر خو سما گواهه د خو فزي کو نو دا سړي ما او زما به چمړکاي مال مالې نقصان نارسته نو که دا وخت کې تا د گواهۍ نه مخ وارولو نو عند الله تو مجرم نه بلکې معذور یې ځکه د شريعت حکم سره وي وي لا يكلف الله نفسا الا وسه تا قطمنا شب نه مپټوي گواهي وَمَنْ يَكْتُمْحَاو چَاچِ فُتَكَ دِي لرا او سو غزر شرع ورطنو فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ دے اِنَّهُ زمیر چاہ تراجے دے نسو کوئی دغا وَمَنْ يَكْتُمْحَا کِدِي مَنْ تراجے دے فَإِنَّهُ بِشَكَ دَغَكَسْب یا فَإِنَّهُ دَا زمیر شانی دے فَإِنَّهُ بِشَكَ شَان دَا چچا بلا اوزر شرعی گوائی پتکا آتی من قلبوہو گنحگار دے زرددو واللہ بیما تعملون علیم اللہ پاغچتا سکم ملک ویفوہدیم زارو اس پر رکوو آئیو پھر عمر گرے بھائی تاسو نور خواس ایمہ گو رایس ناشتا سو پانس دریاں کاری چاوزر دلو نینو حضر دے آخوز آسیم پاسی دیشه او تاس نسکی گئی ماں آبای او لله ما فی السماوات و ما فی خاص دال لفظ اراض چ په اسمانونو کی دیو هغه س چ په زما کې دی امه کی اصول کویل شو چې علماء کرام مشایخ او مفسرین وې للام کی ډېری خبرې دي لله خلقن لِللَّهِ مِلْكًا لِللَّهِ تَصَرُّفًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا الله دا پار دیا حسو چی اسمانونو کی دی او پزمکو کی دی دا دے طولو پیدا کونکے سوک دے او د طولو مالک سوک دے او د ټولو اختیارمن من سوک دے انت بدو ک تاسو سرګن د وي خلکوتهاف انف کومغ چې ستاسو دزړنو کېدي او توخوی پټی یو حې به کوم به الله نوحصاب بهو کې نوبخنا بو کی هغه چاله چې خوف شي او يعذب من يشاء اوزاب بور کی چاله چې خوف شي والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی قدرت او طاقت ولدي ګر دي آیاتي سوچ کوی ذې دا, دا اول نه سچ را نازل شو وای ک سرګند و یا چې فزړونو کې یو ک پټه وایې نو الله و در سره حساب کی پاوې ځنه او کته دې زړه کې داسې خبره راځي چې دا غې نه اعتراض او ځان ساتل ممکن ني او غد بند په وس طاقت کې ني نو ایاک یو علماو یو قولدار چې عموم دي ایس خبره راضی د وسرا او صد بند د وسن باروی دداخمه چې د وسن باروی کپدی نیول کی غنو مشکله خبره شو دیو جنا حدیث د مسلم شریف کی راغلی ابو هریر رضی الله عنه فرمای چې کل دایات نازل شو وان تبذرو معفیا انفسکم او تو خوفه یحاسبکم به الله نو صحابه او د نبی السلام بیره سغفرا علی اورال ال الله حبیب تدا سید القائدی په شکل کی کیناستل فقال یا رسول الله كل افنا من الاعمال ایمان وتيق الصلاه والصوم والجهاد وقد وقدمزل الله تعالی لیک هذه الاایا والله نوې په هااف و د الله حبي به مونږبانې هغه مال الله مقرر کړي چې موږې وس لرو لکه موض موکرر کړی موږې د موزس را کړی روژ دا جات دی خیر خیرار دی او صضربانې داې یاد راړیګلو چې موخې وسونه لرو و زړ کې ک س پټهوي نومبه مانیسم نو با خبري خو پزړه کي راضي و دي انسان په وسكينې دي پوښي په خبره واد نو الله حبيب ورته وي تريده ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم ويتعصر اراده لري چوي اي لك مخكي اهل الكتاب و يهود و نصارا وي سمعنا و ای بوی مونستا حکمنا قبول کری دی پخلا بیوی او ملن بیوی واسوینا مونگنا فرمانی کری بل قولو سمعنا واتوعنا غفرانک ربنا ویلیک المسوین او آئی اللہ ستا حر حکم مقبول کرے دے او تابداری مو اختیار کړي او بخنه در نو غړو یې زمونږه را با او تاسو در نو ټول صحابو د غشانوي نو کله چې دایدا سی او ورنو دا حکم منسوخ شو رستم الله وي لا یکلف الله نفسا الا او په تکلیف کې نه شي الله یو نفس مگر د ود وس مطابق او دا وسوسه او بازي خیالات پزړ کې انسان په وس کې دي نه الهلال اميني په دين نه نو دا آيات په دی منسوخ شو ها یو کول دا دی وای چپ پوي شوې پیا اساس دې پکې دې لري لاس نو لاس نو چې تاسو به ورنه نیمه لاسو جست نکو څوک څوک پوي شوې یو دا آیات مبارکه تفسیر زده دا دا حکم دایات بیا منسوخ ده خودي کی اوشقال ده چتاس مخ کی ویلیو نسخ مختص ده د انشاء پوری او اخبار او خبر کی نسخ نارازی او آیات کریمه خود قبیله د خبر نه ده انشاء نذا ها مکمون سولی علماء لما د اصو ننسخه د اوواامرو نهوه هو کورې متعل قوي او په خبر کې ننسخه نه راځي د دا ات خو دقبی د انسانه نه دی بلکې دقبی د اخبارو نه دی حلیل ملیکلی و خبر من سووخ کېږ نه. والحكم الشرعي المفهوم من الخبر يجوز نسخه بالاتفاق خو شو جواب ده خبر نما نسخ کیږي خو کله یو حکم شرعي چې یو خبر مفهومی داغیر نسخ بالاتفاق جایز ده دې کې خبر ث نسخ متوجین لا کم حکم چې مفهوم من الخبر ره. اغی تا نسخہ متوجہ شریف دا داغه علماء او قول چوی دا آیات منسوخ دے دا صریح حدیث کراغلی لکتاسو اوریندل چدا حدیث دے دا بخاری شریف او دا نورو کتابونو دا حدیثو مخجتجت ارصحابائی ندا حدیثو امام بخاری بازی الفاظ پا کی خو بازی الفاظ ددی پسیحینو کی راغلی دی بازی الفاظ ددی صدیح آغا پسیحینو کی راغلی دی نیو وجب آیات مبارکہ کی دعوی یو وجف آیاتی مبارک کداو چتا سوا و ریدا حدیث دې دغه چې موآورې دو تخریج کې وجواب ابو هریر رضی الله عنہ حدیث دې لکه څنګه تاسو اوریدل دا حدیث ذکر کړل مسند احمد او مسلم شریف کې حدیث دې د مسلم شریف رضی عیاد دا عیاد بیا رسول او عیاد شرم منسوخ شویلې کمو علماء چی وی چي آیات منسوخ نه نه وي سو وي هغه علماء دا وي چي دي کما عبارت داغه وسوسه او بيختيار خيالات نن نه چي د انسان د وسنه بغیر په سینه کې رازي بلکې ما عبارت د اخلاص او نفاق نه لا من احاديث نفس و ان تعبدوا كسر غندا و ايتا سماغ اخلاص يا ها نفاق چ پزړونو کي ي پټ واي يوا شبكم بالله الله بفي صاحب غن بیا غرات سره يا بھائی آیات منسوخ نه ځکه اخلاص هم د بنده د وسدل ان د لاره اوسته او منافقتم من داب اختیار خیالات ني نو بدیوانه آیات ہی مبارک میا منسوخ ندی اگر دې ژړک بعدې خیالات رازی داغین احتراز ممکن وی اوزنی داسی وسوسه رادی چې داغین احتراز ممکن نوی لو یو او والین او آیات منسوخ ده اقبل لو او استو آیات سن ده منسوخ نه ی توجیه آیات کې بعض مفسرین دام دعم کړي وای کلشی الله دا مخلوق به فرض د قیامت را جمع کی کوئی و انی اخبرکم بما في انفسکم ای زما بندگان او خبر مفاجئ تاسو بزرونو کې پټول او زمام ملائک الاغی فتنوا نو مومنانو خبر باور کیو بخن بورتو کی چې سازه کې ګور ادا خبره بثیری دي نو دي بخنی توي يحاسبکم به الله او چر اهل الشک اوریب دي چې ضرورتو کې شک او ظاهرن کلیموي فخبرهم بما افو من التکذیب ایله خبر ور کی هغه چې په کړې او د تکذیب نه ندغد ویعرضم یشا ولک ی او اخزکم بما کسبت قلوبکم رانی سی په هغه چې تاسو زلون کلی د شک او د نفاقنا د شک او د نفاقنا نو بعدې خبرې بګور زلون کی یو الله بخبردار او رکی ابن عمر رضی اللہ عنہ تواف کولو د دبیت الله یو سڑے والا تواف کی وئی مسئلی تپوس کئی مسئلہ دا سیرا وئی تواف کی د مسئلو تپوس کولے او بھائی ایت تواف ہم نو ذکر کے تلاوت کے دعا گوارے کچانا مسئلی تپوسو نو اصل عبادت قتالیم و تعلم دے ابن عمر رضی اللہ عنہ تواف کولیو سڑے ورتم خلشو وی ابن عمر تاوری دلید رسول اللہ علیہ السلام نا پباردن جواو جرگی کی وی آو نا اللہ حبیبی پرسد قیامت مومن اللہ را نزدی کی دی سابد پارا حتی یدوالیہ کا نفحو پردہ براوا چاہی اللہ دی موسیٰ وطاو سلم دا معاملوں کی دا ا مخلقي حساب بپر دا غوي دنیا بي ګوري یو مومن برا ولي نو چې هغه سره حساب کوي الله به فر دره واچي وي وګور دی وخت کې دا ګنا کړي وا او دا او دا ګنا لیکړیو وا بي جنې کنه دیو یا اورب بي جن وا هم را تیار دې ګنا مر لایا دا دې په وي چې بس خبره غټه وړه شو دوورې قبه و په اننی قد دطر حاللی کف دنیایا انه اخفر روهله کللی ما په تابانېدن کې پردا چړی وه لا دوه دورهګونه هناونه دي کړی و خوما تابانې پرده چړ وه او ننې در تماف کوم الله دمون سرم دا معابله وکې دنیا کې پردرا واچي او اخیراست کې د مغفرت معاملې او کې نامال نامورت په خيله اس کې میرا او شی او چر کفار او منافقان دي نو د حل کو د سرونو د روان دي بایلانی شی ها اوله الزینا کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین وا او ري خلق داغه خلغ دي جي پالا به دروغ وي او خبردار دلالا ندي وي په ظالمانو نو يا ست مراد مرادي په دي با نبيا ايات منسوخ نه وي دذيروسو اياتونو ډير لوی فضیلت رازي الله دې مونږ تاسو ته د ویلو توفيق راکړي بیر احادیث د درست او آیاتونو په فضیلت کی راغلی دي نو هر مسلمان تفخار دي چې دا غ فضیلت بنه عملو کې او دا دوار مبارک آیاتونو لولي یو حدیث کدا سراغ لی دي نبی عليه الصلاه والسلام د ابن رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے و نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمائے من قرأ بالآيتين من آخر صورت البقرة في ليلة كفتا چاٹھیو دواع اتنه د اخر د سوره بقره ولستل پيو شفكي نوباز دا ورت کافي شي ادا کفته هو لما او ګړی ماناګانې ګړي د کې عامیل بلخورآ نه شي یا د مثلله کې قرآن لتونونه به کافی شي برابه د کذا په مشکوي که مشکې باوي بعض لما لیکي کفته شر ششیطان دا دواړه یادونه د شیطان د شر نه بورته کافی شي. اچھا دا وی دی انسانانو جناتو ذ شرنب کافیشی او دا ټول مراد دی الله ما شوکانی ولا ولا مانئ من اراده ته هغې لمرې جميعها ټول څه مراد دی وګوره دو دا دعویہ سنجه چاده شپول سل بس دا او ترسیری په دا معنا نه غن جنور بسو ویله ابا نور عبادتونکو خدا در هر شو ده نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت ده و نبی علیہ السلام فرمایلی ان الله كتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بالفيه عام الاو یو لكلو اسمانو د زمکو پیدا کول نو دوزر ک العالم مخکی اور علی گری د دغین دو آیاتونه سوره بقره فی ختمه کړي ولا یقران فی دار الثلاث لایل فیقرب هاشتوانن دریش پیچدا یا اتون په یو کور کې ولسته شول نو شیطان بورت نزدیک دین شی احرجه احمد و ترمذی او امام ترمذی و حسن غریب او دی حدیث ابن حبان رمسی دارنګي حديث دے دو عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ نا او امام رسول اللہ علیہ السلام نا اوری دلی عقبه ابن عامر تعالی جلیل القدر صحابی دے یوزہ حرم کی او قاری و را حفظه ما سره یوزہ تراویو کې ولاو ویژه دال جزائر امزمو د خار نند عقبه اقبا عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ د خار فتح نوسم نو سنده غفر نند الجزائر کې او خار د نومې سنه عقبه دا د د بطو نه فتح شو و وې ما د رسول الله عليه السلام نه اورېدلی اقراو هاتين الاياتين من اخر سوره البقره فان ربي اعطانيهما من تحت العرش و اذا اذوانا ياتن د اخر سوره بقره ل دا د عرش د لامنه د خزاني نه مال الله راکړي دا حديث د مسند احمد امام تبراني ذکر کړي علامه هي سمين په مجمع الزوائد کې ذکر کړي او حدیث سنن حسن نه حذیفه رضی الله عنه فرمای وايما اريد اللي دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و چې فرمایلی او عتیتو خواصي ما سوره البقره من کنز تحت العرش دا دوا یاتون مال را کړی شي وی د عرش د خزانه او دا مضمون د نور صحابه کرامو نمرغله نور دا, دا آیا سون دیر برکت آیا سون اذیک ګور الہ الالمین وا دکنی چې کومې جملې دی دعایا او څه دعا نو الہ الالمین قبلئ امن الرسول بما انزل الیہ من ربه امن الرسول ایمان راوړې دے رسول الله علیه السلام بما فہ غ دین او کتاب انزل ایلیه چرالی گلی شیرا نازل کڑی شیدی اغیتا مر ربی ہی دطرف درب داوینا لکه سنگا مون پا قرآن و سنت نیمان روڑو مکلفیو ندا سید اللہ حبیب مکلفو او دا یاد چی نازل شو نو اللہ حبیب و حق لہو وی دا الله رسول الله راکه او لایک دي چی ایمان راړي ول مؤمنون او مؤمنانو ایمان راوړې دي چې الله کوم کتاب را لې غلې او کوم سنتي په پیغمبر عليه السلام را لې غلې نو مؤمنانو ایمان راوړې دي کُلُون تولوا امنه بالله تولو مومنانو ایمان روڑے دے پا اللہ چی اللہ یو دے او پزات او صفاتو کی سوک شرک نشتا و ملائکتی ہی او تولو مومنانو ایمان روڑے دے داللہ پا ملائکو چی داد اللہ یو معصوم مخلوق دے او دا یو نور مخلوق دے دا غینا پیدا وَكُتُبُهُ يَوْدَ اللّٰه پټول مومنان ایمان راوړې وَرُسُلُهُ يَوْدَ اللّٰه پټول رسولانو عليهم السلام ایمان راوړې ور ټول ایمانيات ته مو اجمالاً په دې کې ذکر کول لا نفرق جداوال نکو بونغا بينه هدي مير بمان دے یو کی د اللہ د رسولانو نو پیمان روړو کی اے مراتب و درجات کی اگر چه فرق دے کو پیمان روړو کی من فرق نہ کو وقالو سمعنا او ویل یو دی مومنانو دا مومنان وای سمعنا سمعدے کی پمانا دے جواب تا سمعنا علا ممستا حکم نقبل کنی و اتوعنا او منگتا بداری اختیار کنی الہ العالمین تا بداری من اختیار کنی غفرانک یا خدا مفول مطلق دے اغفر غفرانک یا مفول بیہین نسالک غفرانک سوال کو تا نستاد بخنی وګوره د غفران نسبتي اغلوي سات رب العالمین تکنه اے بخنو کی بخنستا ستو شان سره چې کوم بخنالا اے مون بخنه غور خدای خپل شان مطابقنا ساد شان مطابق منگل بخنوکی اصم راجیب سوال لے او حدیث کی راغی لینی چکل بندوئی غفرانک نو دبرن جواب رازی اللہ وئی قد فعلتو ما درت بخنوکا د دی هر دعائی جملی سرد اللہ دطرفنا دفعلتو جواب رازی نگو رس اے پا سجدکی موئی غفرانک الله به نه واړو خو د شان مطابق نه استاد شان مطابق د یوجیب سوال له خو کوستا سو توجوه یابایه په مشور خبره وکنه وی پفایو شخیر تا تاسو نو او یې خان به ولوی څنګه روي سره اختر نو بیره بچو جمعی مليشت نه غالي په شو غزبه دي کاروش نه غالي فلک د مثال پتور باندې ناغلس غزاور کل چې واپس را وکارونش ناغله سالس غزویلو وې وی ما خود سخیر صلاحال غزویلو کوی شي په خبره باندې د سخی یو غازی د شوم سړی سی دلته وي باخنو کی خودشان مطابق اے الله سم رشان دے زمونږ د شان مطابق نا مونخ مختور نیوم مخفي وفایو جولای او ظاهر او باطن مدخر نہ خالی و بخن او کې خود خپل شان مطابق سان شاعت سرچایي تو واسه المغفر او تو الغفار او غفور او تو غفار الذنوب د شان مطابق بخن او کې غفرانك اغفر غفرانك باښ نه و کې خو باخ نسته شان مطابق رب بهنا زمونګره ویریر کل مشیر او تا طرفته درت للی موږ بمړ کېږو بیا برا برهاپور ته کږو او تا طرفته درت للی نو مشیر ممسدري بی میری وہی لے کلم مسیر او تا طرفه درس للی ستا طرفه وجودم ګمرو مرو, مرُو در زوا بیا وقورت کی گو تا لم خل او دری گو لا یکلف الله نفسا الا وسا تکلیف کنا چی الله یو نفس مگر دد وسو مطابق اللہ دہر بندہ وصل بوری او هغه مطابق دتا حکم متوجی کی گی اگر روجر آروان اللہ نکو وصلی اونی ساوک میماری وی قضا بے روگرزیں اکدہ سی بڑھائی چو سی نشیدی وی نکال پس خو بنو رم کمزورے بیا بے سونی سے خیر دے فی دیو اور کام مزد په ولاړه نش کولې نو پناستوکا ک پناستنی نو پ پروتوکا او تراوي دې الله پټول گناه نو معاف کوي او هاي اتبوده نو په ولاړه نش کولې پناستوکا زني ستناستګ نو پ کورسيوکا او هاي خو تراوي اے سندی دی بازي صحابه کرام اوغت قيام کې تراويو کې سکول امسا سا لا سکيني ولي وا قسم مسجد نبوي کې بازي وډاګا نو هم سا نيولي هم سا او نيسا چې په دي دي سا لا سکي نيسا لهدا وسم مطابق ګورو حکم مونږ او تاسو له متوجي کېږي ادې په لګوره هر رمضان ځان سره سيادو نه راړي هر خلک موږ سره درس کیوي اپ تراوی ہوئے ته کاف کیوي خو جبر راضي نه دی دا کوره پتانلې کیږي چې را روانو په نصیب شي کنه الله دې نصیب کید ټول لګوره مو کې نه फायदा واخلی دې شي چې بیا راضي او بیا تراوی هرازي اخار انبار وي په دغه نو ملا او ثړای نیکوتا ها سمره وخت چې مو په تراویو هولږي ددا قیمتي شو کوسو زمو خلک ټول شپه غپ لګی هو غپ تراویو هوه لګی امام سره فرزونی امام د موږ مقتديانو لکه خللا لکه ایو سره زرزر کاو زه کوی تعالی نور نه کوم چې زرزره کو دا خو ځان لا نه کوم چې څنګه موږ دې غشان به کو زده ولا مخنه وي خائف کچاسانه او نوي اوای خیری قبضواراسو ورو ورو یې سلام را سره ګرځاوه نو نی تی رستونه لري کو نی می دې سکو بخته نه لري کو وای غټ غټ کی تیرا ټو بای وګړه دا هو د برکت میاشت دی کی خو سی وا کول پکارد کی کی کومول پکارد کی ایتنا فنونه ه پکلاړه کلاړه کلا کلا نو پر رمضان کې در باندې سوچ ولې ته ګډیر پکارد کی کنا دا خو میاشت لسنا دا میاشت دی تا رټول ان شاء الله بلا اوسړې څنګه یې غو بنا کنا وګور هرڅه کیجی بعض خلک یې وې مونږ بم غټې تراوي هې کو نو د نور د پارم در دی سر جوړ شو بزانس سره تو دې ټول له طالقه خروجې په تاګه ډېر دي نو یو غټ غټ چانک چیزان سره روان دي نه لټ کاری ولاړ دی نه پیاله یې ډکا کړي د چا غیر اصول دې دم پر فشار دا کوئی خطا په او داوامو هغه ختم دی په لور تماشي خطا نو ناشتی او شوګه سانو ولارد اته روکول ازي تول ستي دا شي ګوره پاړه بو قسم دې دا سه خوشحالي کې کړه مونږ ته زغر اختر کې سکو ده دې کو رمضان پسي جاری یو ځل مونږ حرم کې ولارد درم چھت کې اودا سشفه ذر سبا اختر شته کې نيشتا تور خلق په انتظار دی چیرې حکومت به زمیاشت اعلان کوي که یا رزي کې اعلانو وشوي تراوی د میا شنو شولې ده الله کور کې شو دی یوش په تراوی هو سی واقفول چې ربک ما خوشالي وکړه احساس زه تاسو له نشم وی چې سمره خوشاله شو نو ور خوشالهږئ دی رمضان جتیر شنو جاړو د دغار ټوپک راواز وځو ډې شورو کې داخه د خیر او د برکت بیا شو دی پسې څه تاسو وره دل سلافو بشپ مخ بیاشتې پسې جړل چ الله رمضان راوځي نو شپتی رشن بیا وې شپ مخ بیاشتې جړل چ الله دا سمو پک یو کل داد مقام تورشه لو دغه عبادت می عاشق لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف کنا چي الا يو نفس مگر د وسه طاقت مناسب اے بیمار د روز نشيني وې پزان دي بوج نه جوړي بیا رونی شي وے اللہ پدیم خوشحالی کی جپ رخصت ام بلو پھر بعد د بعض عوام دا دازره کم بړکی کی کړه نو خلر ولواز کوم څه نه تیرای هلكه جی بمارې تالی او مسلمان ډاکټر وی جی تکلیف نه درلا نو خپل کور وزان لولې تکلیف رسې الله خوشحالی کی جپ سام والوں کی رخصت ام بلو دا رخصت هم د الله حکم نه بیا بیسو کی بیا به روغرزه بازی زنان عدد د اغیل بچی ته فای ورکای نو روجه کې اغیله تکلیف دیا بچی لا نو ارحم الراحمین وای روجه او خرا بیا بیا قزارو ګرځه ولیدزان او ماشوم په تکلیف کڼه لري تکلیف کنا چای الله یو نفس الا اوسعها مگر دد دوسو طاقت مناسب لها ما کسبت ذ دې نفس د فار او هغه بدلوي چې د کسب کو د خیر نه وعلیھا مکتسبت او په د ببودږي د هغه شر نه چلوکو ورني کای سره کسبه کا ته وي او د ګنا سره اکتسبت وي الله د مفسرین قبر نه د نور نړکی وېدا اکتسبت از کو اب افتعال کی طلب وی نفس طلب کید شرود گناہولو ناغی سره باو افتعال ذکر کو او دنی کای سره کسب ذکر کو زکه گناہ طلب نفس کای فاحش کای او شیطانو نفس دی ورث سی زئی زکه نیکای سره کسب توئی او د گناہ سره یکت کسب توئی لہا ما کسب ذ دې نقص د پاره واي آغا خیر چدوکو دوکو عليه او په د بوجوي مختسبت آغا چد کم شر کا سب کو ربنا ای زمږه رب لا توا خزن منی سی مونږه انسینا کز مونږه نیرشي او اخطائنا یا مونږه خطا شو دلتا یو سوال لیو بیعلا غیت جو آبونو لماو ذکر کریم او دلتا گورا لا تو آخذنا بابی مفاعلنا نبازی ویم آخذم وعقبا فمانا دفاعلنا اسو کوئی باب پخفلا مانا لی لئن الله یو آخذ المزنب بنقوبا والمذنب كأنه يآخذ ربه بالمطالبة بالعفو رباب پخپل مانار اے زمونگا رب مونې سي مونگا ان نسيناک مون خطا او اخطا نا يا مون هير شي زمون نيا مون خطا شو اے حدیث دی په خطا, خطا, خطا او په نیول لشتہ نو څنګه دی لیکوي چې کومه هیر او خطا شي نو مونږه ني سي صحیح حدیث کدا سراغ ملي وي العالمین په خطا او په هیر نیول نکاي ابن عباس رضی اللہ عنہما و رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ده حدیث دی ابن ماجہ ده نورو کتابونو ذکر کڑے او حدیث سان اذن صحیح ده الله تجاوز کڑے زما د امت نا ده خطا ده هيري او چې پدې جوړو کښه شو دوچه الله رسول وئی اے الله رسول وئی چې پا ہے او خطا نیول نشتا شی یارا دو څنګه موږ وایو موږ نشي مک موږ نه هیرشي یا را خطا شو څوک سوال باندې پوښو به آ د دې علماء مختلف جوابونه کړی وئی نشیان په دوه معنا غانو راضی کلف معنا د سرک راضی یو یو جواب داو چې نشیان په معنا د ثرګ نه النسيناكم جه پریزو هوايو جواب باندې څوک پوښوي اواز علماء وای وي دا ما عشی د وصف په خطر رازي د دې په مقابل زید الثواب ده نو ګورو ایات داسې معنی وا ربانا لا تعقبنا على ترک الواجبات وفعل المنهيات الله مونږه را نښمه په پرې حدود او په کول د منہیات او یو جواب ده نه او خطا الله نیول نکي خذې دې کې مراد دې ما هوا مسببان عنه کور اگر هیره پسرازي تاس ایک تفريط او افراد شوه سه غفلت در نشوه د هیرې د پاراس ازباب وکن او د خطا د پارم سازباب وي نو معنا داوا لا تو اخزنا بذلک التقصير منفدر کو تهای مرانش اباعی علماء او د شویل کئمام روحلمانی تانوی رحم الله داسی وی وې گناہوں پشان د زہرودی ای زہر کچا په خطا او په هیر او وړل په تکلیف رسې کېد زسې دا گناہوں پشان د زہرودی کچا قزدن او وړل نو نقصان ور او ک خطوه ان او وړل او په هیر دی او وړل نو دا گناہوں پشان د زہرودی یا علماء او ځاړي دي کلي ګره کله په خطا نسیان نسيان خد اخیرت ګنا نشتا خو دنیا کې پثراني وېشي کله په خطا سره دي سو قتل ګناهګار غونی خو ته بدیت ورکه کنا دا غيره جرم په تا رازي لدی کې امام قرطبي دا وایي ویدیې کې خو مرفوع ده دا و اډاده دې هېره او خطا پورې چې کوم احکامات تعلق لري ناغه کې د فوقه او اختلاف دی نو هغه د دې لپاره چې ګناه اته په هېره او په خطا سره او کارو کې چا مال دزای کو ګناهګار غني متاول وګورکې کنه پا دیو با دی سوپریجی دیوی خطا سو از خطاشو مما نحیرو از چامال لطبا برباد کو غرامات مالیه و تاوان بدربان نو کله اکور دی میسیان او خطا که خامخا غفلت رازی افرات او تفریت رازی نو پاغید نی ولکی لکا کور امور بچی بان راوا او ریتا نو آخوا بی او دیس غفلت کڑے تا را ایمین دی بچی داسې سی جوڑای ہوئی که خوب کزاوڑو راوڑو چې بدر آواو نڑم دو دیس غفلت کڑے او اس بدا سکے لابا روجی نیسی دی دیبس کئی روجی بنیسی نخام خاپ دی خطا و نسیان کی یو کسم تقصیر رازی دغت مراد دی ورنہ حدیث کے راغیوی چی خطا و نسیان اللہ دے دی امتنا پور تکڑے دے اے رب زمونگا مرانی سیمونگا که ہیرشی زمونگنا او اختوعنا یا خطاش مونگا ربنا اے زمونگا رب ولا تحمل علینا مبارکے پمونگا اسرن بوجنا کما حملتہو لکتابار کریو علالذین پاغ کسانو من قابلنا چې زموږ نه مخ کې متونو اخ مخ کې امتونو باندې ګران ګران حکم نو تکالیف شاقو او دایي بازي ګناهونو د بارا د توبنوا قرباني اسرایل چې کله ګناو کا وې توبې صدا قتل له دا اغا اسر چپای باندې مکرر دارنګې پای کې معافيو دیت نو قصاص بو او د پلیتای ژبه پریکول زموږ جاما چې پلیس شینوې وینرو ایګله به وی دا په کټکوي او مونږ سل وي ختمه رو پزکات کې امام روح المانی وي ایبان سل رمای ثواب ایبان سل رمای نو دا اگران بو جنو چې پا غیبانیو دران بوجو نهو چپا غیو ورطا سلمخ کی تھیر شل سورہ نسا کمرا روان دي چپائی دران دران بوجو نهو سورہ نسا آیات دانت روڑی کئی او سل شپیتم او شپک شپیتم آیات اگو رئی اگو رئی دا آیاتو نا چپائی کم کم بوجو نهو قرآن داغی ذکر فرمائے لئے سورہ نسا اگو رئی آیات ایک نمبر پشپگم پارکیم فَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَوَيِّ بَعْتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ فَسَبَبْدُ الظُّلُمْ دَاغَ حرام کړي مونږ فارې توی باطل پاک او حلال شيونه او حلت لهم چیت حلال کړي شویو وبس ورد همن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندې زوږه وي او په بندولو داغوی وي لازمی او متعظمانه دواره دا د لار د الله نډېر ډېر او دغه شان غړی په دغه سوره نساء کې شپږم نمبر آیات دغة مراد ولو أنا كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ویکدام فرس کړه وی جزانو نه قتل کئ اته کوته نه نوځي دا غران بوجو نو چې مخکینو باندې وي وی ای زمونږ ربا مبارکه په مونږا بوجو نا کما حملته لک څنګه چتا بار کړی او پاکسانو چې مونږ نه مخکیو ربانا ای زمونږ ربا ولا تهملنا مبارکے پا مونگ ما غلاتوا قتلنا بهی چی مونگ لر وسو طاقتن اشتداغیم مونگے وسو طاقتن لرو نوربدا پا مونگ مبارکے وعفو عنا مافیو کی ممتا وغفر لنا بخنراتو کی ورحمنا او کومونګ باندې او رحمیګي الٰه العالمین پمونګ باندې او رحمیګي اوعفو عن غرا انسان گناهونو کې سو خبره محتاج دې اے گناهونو شي نو انسان سو خبره محتاج دې یودا چیز دودا اللہ پا منسکی مافی راشن وعفو انا فی ما بینکا و بی ما بیننا و بینک مونگتا مافیو کی ستاو زمون پا منسکی چی زمون کم نقصانات دی و اغفر لنا ای فی بیننا و بین عبادک مونگ بانی پردر آوا چی اغجی پا منزمگو پا مند بندگانو کی ترال مافیو <سؤال> کی او د دی بندگانو نزمون گناہو نپٹ کی پردر آوا چے ذکر الله خو پردر آچے اکثر شر مول کئی ورحمنا پا منگبان رحمو کی چی آئندہ پا کی بیا واقی نشو بردہ سمر جامع دعا دا وعفو عنا مافیو کی منگتداغ گناہو نو چی پا منزمون گا استاکیلی واغفر لنا او پردره باندې رواچه چې زموږ د بندگان په مرض کې سي دي الله د علم مو به پر دې کېما ورهمنا او فمږه رحمو کې چې د پمستقبل کې بیا مونږ واکینو شو او توفیق را کې چې مونږ بیا نور غناهونو نکو انت مولانا ته مالک زمونگا او ته سید او مددگار زمونگا فن سرنا نو مدد تو کی زمون علل قوم الكافرين پمقابلې د قوم کافر کې الله د کافر قوم پمقابل کې ته زمون مدد او نشرت کی دغه دا واجب جامي ایا څونو چې سوره بقره په دې باندې اختتام تو رسول الله وګور دي چې الله دعاګانې قبول کوي نبي عليه السلام وي معراج تصدي الله حبيب الله نو ذري حدي ورته ملا او خصوصي یو دا فيلم زمونونو نا او ذئم دا اخیری دعایا ثنا دو سورہ بقرہ او درې ما خبره دا الله ورسره د اوکا چې صافه امت کې چا شرک وکوه نو او غفر للمن شرک بالله من امتی شان المقحمات وستا امت کې چې چا شرک نه وکړي زب ور تللی ماف کو اوای تو خبرې شوې دې معراجا یو پکې سره وایي ها یو په دې زمونه زونه چدا په ادا کې پینځ دې او په حاضر کې سولي پنزوسني دیم دا دعایا زونه د معراج په حدايو توفو کوي او درې ما خبره سو الله وي ساو مت کې څوک مور شو <سطور> شرکی نه کړي نو حبيب وعده دا لړي ګناهونه برتمعفو اللہ <سؤال> دې موږ او ټول ومسره د مغفرت او د معافی معاملې وکي اللہ درهم د کرم او د مغفرت معاملې وکي الحمدلله سوره بقره اختتام تور سیدا دا ګور په د 1000 نه اهله علم لګري زیات عوام دې ریپکه د 1000 نه زیات نواهلی اسمر سمر پدی کې مسائل دي نا صورت کې بچاو یا اوس دبه کو ناغه صحابه کډیر لوی غنل شو الله دې موږ ته صلی الله زکی تاسو له پیږي امیر جوړول نو التامیر جوړول دا شنو لكنن منتریکه جوړ کړې الله حبیب ته پوسکول سور یاد ته یاد یو کم عمر والے صحابه هغه ته تعالی څومره یاد ده وی فلانے فلانے سورۃ وحورہ بقرہ وی اذهف فان تامیرہم زہ سمید دی جماعت بشر جوړکی د سورہ بقرہ د زडकړه د وژنہ حدايو جامی مبارک سورۃ الہ العالمین دی منتدی علم او عمل دوړ را نصیب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پایګورم مبارک میاش در رمضان را روانه ده الله دې موږ او تاسو ټول دديده خیرات او برکات نه محروم کینا دو سنګور مسلمانان زه دې ته تیار شي دا درشته نورو زینو کې علما کرام درسونه کوي پکاره دې دې خیر کې موږ او تاسو موږ سوالو او نخیه تو کې دراوي هو بای تراویح <مترجم> وکاو داد خیر او د برکت میاش را روانه لا خلاصور مسلمانانو ته د دې د خیر توفیق ورکي ور د دې د راتلو شرا شیا دین او تړ نش او دا غ تړونه خدای ټول مسلمانان دین ته متوجه مساجد دکشي کورونو کې خلک قران شریف راوالی تاس خلق جتول کالی قرآن راوستنی سورا سورا ختمنو کی ادامیاش دا سخاوتم دا دا اللہ دا حبیب سخاوت ضرب المثلو ام آئی ایک چا جامی غوختی نو آغیم ورکڑی بعض حلیل الملکی لی وی کچا ری دا لا الہ الا اللہ کے لا نوی نوزی دی جبی نبادو لا روی چا سویری نامی ورکڑی چاچیسو غوختی نو دا اللہ حبیب علیہ السلام دمرس یو یوزن یو ورطے ورته کلی چوغا جوڑا کا دا اللہ حبیب واچولا و مختاج مورتا بخاری شریف حدیث دے یو صحابی و قربان سمر سم خوان دا خمالا خو راکا بس دا اللہ حبیب نکو کور نکو کورتا جلانو بدلے کر روی لگلا نو دا صحابی خلقو خلقو ادادی سوکا الله محاجم دی او سومره فنور سره کوي ااتله پتم د چې سوڅو غواړی نو منه نه کوي تا غور ته د پااره می د غختې چې د الله او اوبااس واجو زری وواچو دا وامتهبر د کفن د پااره دی وخته او دغه ددي صاحبي شو کف شو. دبر صحاوت او باز خلکو ایمان راړو او الهار شهدا سے پیغمبر دې چې دمر غړې بدر کې چې دو, دو غړو په منځ کې کانډک واره سره ډک غزوې حنن چې او شو نو کافرو قتل تماشې لري او تي د نبی اسلام چون کې ایمان راړو چانو روړې او تماشې دې جمع کله یو خټولې دنیا او که په غزوې حنن کې چې په مخدز مکه داسه شجاع او بہادر نه سیر شوه بل ډېر غنیمت حاصل شو نو باځي کافرو ته سلو خان چاله 15 روز د 15 څخه کم نیوی سلو خان مشوک چاله ورکې دومره سخا خود نبی نه بغیر بل چا کې نه شراتله ایمان راړو ایمانه سرباز انصار له سوور نک دیګی له اونته موکبازي نو نو جوانان د الله حبيب راغونکل په ما خلق له چاله خان چاله ګډي ورکې تاسو گیلا کړي مونکي لوی او سمجھدار خلکو نلیکړي فو دې نوې نوجوانانو کړي ويستا سو خوخنه چې خلک ځان سره او خان کور تبوزي تاسو په خلکو ته ځان سره رسول الله عليه السلام بوځي د دې سخاله چې کافر او بقتل نو ایمان نه راو کوئی پرمضان کې وداسه سخاوا کریش المرصلا لك ہوا چروالزی که دېیان به کولاو کړ او هر ورځ به جبرئیل السلام راځلو او څکار به کله به جبرئیل السلام قران وی او سيد العالمین به اورېدو اکل به الله حبيب وی او غيب اورېدو ټول رمضان په فسکه تیر شو نو دا رمضان او دا قران په منځ کې ډېر لوی مناسبت ده بلکې دې ميا شيره کې سميلاوي د کتاب د وجه نه ميلاوي شهر اللذی رمضان الذي انزل فيه القران بیاج د رمضان هغه چلي کې د قران د نزول ابتدا شوه هر بسلمان د واس مطابق سخا وکي دغه د خولي پیغمبر ټول امتیا لري کني وګوره خاکی گا وندي دي غریب دي کند دي مخ تنور سره تا و نو کوي سمره چې صحا کوله شي نو پدی کې سو ای یو وی رو جماعت روجدار لچ چارو جماعت ورګی پدی کجور روجا ماته کا دیم ور سره برخه کی شریک شو باز خلک په یو کجور د یو روجی په ز سل روجی ونی لوګره د دې پې سو غره دا مقصد دې مو استو خیرت په جوړ شي کجوری والا غریباران لوې په دې رو جماعت کا په یو رو جماعت ور کول ته یې سرس شوي ا کموړ کو آ غریب دې مور کو نو څومره لوی اجر او ثواب ته زمای عزت مندو چې روزادار دې مور کو نو دې میاش کې سفاحت ملا او صلي عبادت لا آ بھائی کارونغه موسم ډېر شوکل ان چا اخلاص کله ان کا شل کچا شل کړي وای نو عبادت لندو نیتو کوي درش لراز اي کار مخکې رسته کوي کله چې بازي اول خوده دینه ضروري کار نی دې تکسیب کوي چې هر وروه 50 دقیقې 100 دقیقې 2 دقیقې دو دقیقې پرځته راځي دا شی وای کوي کوبنه کیسه یو څوک خپل د مې عزت مند په کار دی دا لباس تاسو ملما نه دي د دې رو جماعت یو سچ تاسو د وس نه کیږي نو زانګه دې چې تاسو ایران نه ویل اوزاران په هر یو خیر کېمونږ او تاسو دڅ په کار دی برخی دارګول په کار دي په میاش کې ګوره سور سوه زمازت مندو خلک دڅخانونه چلی. او دا د څخوتته او د خیر میاش ته دی کې مقابله د چې څوک به س را جاړي شک به عبادت ادت کويڅوک به سومره بال لګئ. دا د مسلمانانو د عباتو او دا الله د ضاورګی د ګټو سره. می تا تاسو ګورئ دی عربو کلاله جامعات تي. نو کله اعلانو کی جنن په جامع اسلاميه کې د الله رسول تعالی وانو د جماعت پر وګراوی دا نه رسول څخه کای کله نن په 15000 د طالبانو شې د دې میاش کې الله دیو کې شور مسلمانان راویدار شي الله دې زه شهیدو به توفیق هم موږ راکی یا رب کریمه زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله زمونږ د ټولو خاطمه په ایمان کې د دې بلري چې د د واو ټو ل کوو ک نه الله زمون د ټولو خمه په ایمان کې یا اللهمونږ تا زمونږ والی دینو تا استستازانو مشاه خوته مړژوندوته الله واړه او لویګونه غونه معاف کې یا رب کریم زمونږ د تو لبا او تا لباتته او دوا مروونه تصارنا سادی کتاب تناش کی اللہ دیو ہنگو ټول امت تا کامل او مکمل ہدایت وکي اللہ د دې طلبا او طالبات او نب عمل عالمان و عالمات جوڑ کی. او عالمات جوړکي او د ټول امت د خیر ذریعہ وګرزي اللہ دیو زموږ د اراده او محنت خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسې رب کریم د دې حاضرینو او غایبینو زمون د ټولو د دینی دنیاوی حاجتونو دی پخپل رحم او کرم دا ټول حاجتونه الله ترسره کړي الله زموږ د ټولو د دینی دنیاوی پریشانای وختو کې الله د چا فکورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله هسپتالونو دی یا لپاره ویلی دی, دی یا نه دی ویلی الله سما مو بیماران نو ته شفا کامل عاجله ورکړي الله طول بیماران را شفای کامل عاجل ور نصیب کړي رب کریم د چا دشمنی تر په غنې وي فمحبت او دوشتي باندې بدلې کړي الله طول مسلمانان خصوصا زمونږ د پښتنو کې چې داکمې دشمنی دي په خپل رحم او کرم الله دا ختم کړي او په منس کې دوستي او محبت راولې الله ز شه اولاد نشتا نیک عمله صالح اولاد ولور کړي او الله چې د شا او الله د وی د والدینو د سترغو اخوالې جوړ کړه رب کریمه څومره بي ګنا بندي واندی د بن اخلاص کړه زموږ د ملک الله د ار کس مافتون او مشکلات او وصاته رب کریمه دادی کې څومره پریشاله دي چې هغه د شمیر نبار دي ته خپل رحم او کرم دلی ملک نه لره کې نور اسلامیو ملکونوکې الله سوه پریشاني دي هغه ټولې پرشان ربه کريمه خمی کې او د ټولو اسلامیو ملکوون الله ته حفاظت و فرماه د اررکسم شرونو ب او د هر کسم مقاافروونهکه خپل اسلامی جاه کېڅوک روانئ الله د غین حفاظت رب کري او فرماه الله دې میاشت چې دا, دا براقات زمونږ د ټولو نصب کې ذلیل وجو تراوی هو د درسونو توفیق راکه او دا خالص د خپل وجه لپاره کی الله د تمام امتنا د مصايب او پریشان یو تکالیف لري کی په تمام د دنیا کې چسوک پټه کړو دي پریشانو دي الله پریشانای ختم کی دعا او علیکم مسلمانان پریشان دي الله د رز کې حلال دروازه ولکو لاو رب کریم کبو قرضدار دی د قرض نه اخلاص کی الہ الامین د هر چا چې څه قسم پریشانه ای دی ته خپل رحم او کرم د پریشانونو ساتي الله زموند دي طالبانو په لنګر کې کم خلک جانی او مالی باندې تړلې وای یا الله تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله د دې جنون ورته دواړه جهانونو کې ورکی کبو خلکو خدمت کول او وفات دی یا الله تی قبرونو د نور نڑکې الله تی قبرونو د نور نڑکې الله زموږ په مالونو کې خیر او برکات واچې څوک چې ساده دلم په خاطر طلباء او طالبات راغلي او دایې په دې خدمت کې منډه تر لري وايي الله یا ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار